כן. אז בגדול. בגדול, קודם כל כשאנחנו מדברים, על מדיטציה, אז בעצם חשוב לשאול את עצמנו, מה זה מדיטציה בכלל? אז מדיטציה, בטיבט את המילה שזה אומר להרגיל. המשמעות של מדיטציה זה להרגיל. להרגיל או להתרגל. ופה תמונה כל הפשטות וכל, וכל המסובכות שבדבר. בגלל שמה שאנחנו בעצם עושים באיזשהו מקום הוא מאוד פשוט. אנחנו מזהים את הדברים שהם מביאים לנושא, דפוסי מחשבה ודפוסי הסתכלות. אנחנו מנסים להפחית אותם לאט לאט, להפחית את העוצמה שלהם. בעיקר על ידי זה לחשוב על ההשלכות שלהם. אם אני כועס, אז מה קורה לי, איך אני מתנהג עם אנשים אחרים, איך האוכל, איך אני ישן בלילה. נחשוב על זה שוב ושוב ושוב, כי זה כל כך חזק. אז יש הרגל אחד שאנחנו מתרגלים להפחית את הרגשות השליליים, כמו כעס, כמו קנאה, כמו הצמדות ובורות. ההרגל השני שאנחנו עושים, <coughs> הוא בעצם הרגל של להרגיל את התודעה, למצבי תודעה חיוביים. מצבי תודעה כמו אהבה, כמו חמלה, כמו הבנה, כמו אימון. עכשיו, שוב, זה, זה דברים שהם די קשים, זאת אומרת, זה קשה לנו לפתח חווה, זה קשה לנו לפתח עבודה לכולם. לא אנחנו, אנחנו מדברים עכשיו על המידות ללא שיעור והמשמעות שלהם זה באמת ש, שאין להם שיעור, זאת אומרת ש, שהם אינסופיות, האובייקט שלהם הוא בעצם כל, כל יצור חי. אז הדבר שהכי קשה בעצם בלפתח את הדבר הזה זה קודם כל לראות למה זה מועילי. למה זה, למה זה בכלל מועיל בשבילי? כי כולנו יכולים להבין למה זה מועיל. למה זה מועיל שיש לי אהבה לחברים שלי, או להורים שלי, או למה שאכפת לי. זאת אומרת, זה דבר שבא יותר בטבעיות, לילדים שלנו, לפתח את התחושה הזאת של האכפתיות, של הקרבה, של הרצון להשתתף, להשתתף ולחלוק את הגורל שלהם יחד איתנו. זה דבר שבצורה... יותר טבעית, זאת אומרת, אם קורה לילד שלנו משהו, אז באופן די טבעי אנחנו, אנחנו רוצים להיות שם, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לעזור, ואנחנו גם רואים את הערך בלחוש אהבה עבור חברים, לחוש קרבה עם חברים, לחוש אמון עם חברים, אבל אז כשאנחנו חושבים על בן אדם זר או על אויב, אז זה לא כל כך ברור בעצם למה, למה זה בעצם כדאי לפתח את הרגשות האלה, הרגשות החיובים. אז השלב הראשון הוא בכלל לשאול את עצמנו למה. לשאול את עצמנו למה זה כדאי, למה כדאי לפתח את אותם ארבע מידות ללא שיעור. ו... כי אנחנו יכולים להגיד למשל, בסדר, אני אשמור את האהבה שלי לאנשים שקרובים אליי ולאנשים ש... שנוח לי איתם וש... ושאני מסתדר איתם. וכל שאר אנשים, זה לא חשוב שיהיה לי אהבה אליהם, לא... אין בזה איזושהי תועלת שאני אפתח אליהם אהבה. ובין אם אני אדיש אליהם או כועס אליהם, זה בסדר. אין לזה שום, אין שום בעיה עם לעשות את זה. <coughs> אבל אז קודם כל אנחנו באמת, אנחנו יכולים לבדוק את זה. זה דברים שאם אנחנו חושבים עליהם ואם אנחנו בודקים אותם אז האמת היא לא כל כך נעימה, זה אמת די לא נעימה באיזשהו מקום. ה... זה... האמת הלא נעימה היא שאנחנו צריכים להתחיל לקחת את התודעה שלנו בידיים. בגלל שכשאנחנו כועסים, אז אנחנו סובלים, זאת אומרת, זה לא משהו כל כך מסובך. אפשר לעשות, הרמפוד שאומר ככה הרבה פעמים, הוא אומר שתעשו ניסוי מאוד פשוט, במשך 24 שעות תכעסו, אבל תכעסו מאוד. תכעסו מאוד במשך 24 שעות ותראו איך זה משפיע. תראו איך זה משפיע על ההורים שלכם, החברים שלכם, על המשפחה שלכם, על האנשים שאתם בקשר. הרי זה משהו שקרה לכולנו, אני מאמין, שהיה לנו יום ש... שהיינו מאוד כועסים ואנחנו יכולים לראות, זה מאוד חשוב, זה דבר, דבר שמאוד חשוב בשינוי פנימי זה קודם כל להיות מדען כזה, זאת אומרת לבדוק, קודם כל ללכת עם תיאוריה ולבדוק אותה, נגיד התיאוריה שאני עכשיו מביא זה שאני אומר שאנחנו כועסים זה גורם רק סבל, זאת תיאוריה אומרת מאוד קל לבדוק אותה. ואנחנו בוחרים לכעוס? יש, יש נקודות של החלטה, יש נקודות שבהן יש לנו יותר כוח. זאת אומרת, הכעס לא עולה ישר, הוא לא עולה ישר במאה אחוז. קודם כל קורה משהו, קודם כל מישהו יגיד איזה מילה רעה. ואז אנחנו קודם כל נחשוב, רגע, הוא אמר עכשיו מילה רעה, או שהוא לא אמר מילה רעה, ומה הוא אמר. ואם אנחנו מחליטים שזאת הייתה מילה רעה, אז אנחנו איזו תחושה של אי נעימות. למה הוא אמר לי מילה רעה, ואם אני לא אגיב, ופה ושם. ו... ואז אנחנו כבר, ההיא נעימות הזאת, הדבר הבא שיבוא אוטומטית, בדרך כלל אם אנחנו לא מודעים, זה כבר התחיל לבוא כעס, כאילו, הוא אמר לי את המילה על הרעה הזאת, והוא אמר לי אותה גם אתמול, או מישהו אחר אמר לי, ואם אני לא אעמוד על שלי, ואם אני לא אנסה לפגוע בו בחזרה, אז אחרי זה זה נפגע בי שוב ושוב, או כל מיני דברים, אנחנו יכולים לחשוב מיליון ואחת דברים, אבל פה אנחנו בעצם עושים מדיטציה, זה מדיטציה קלאסית, פה אנחנו רואים איך מדיטציה עובדת רק לרעה. כי אנחנו חוזרים בראש, אנחנו חוזרים בראש של המחשבה הזאת, הוא עשה, לי, הוא עשה לי, הוא עשה לי, הוא עשה לי, ואנחנו יודעים את זה, אני מקווה שלא כולנו, אבל יש סיכוי לא שכולנו, מישהו שממש פגע בנו, זה משהו שאנחנו יכולים לחזור עליו שוב ושוב ושוב, לפעמים במשך ימים, לפעמים במשך שנים. אז למה אתה אומר שפה אנחנו עושים מדיטציה? כי גם זה, זה שאלות תלוי איך אנחנו מגדירים מדיטציה, אבל אם אנחנו מגדירים בצורה הכי רחבה, שפשוט להרגיל את התודעה ולחשוב בצורה מסוימת, וזה מדיטציה אנליטית, אנחנו כל פעם מביאים סיבות למה זה טוב לכעוס על אותו בן אדם. Oh. כי הוא פגע בי בגלל שהוא עושה 1,2,3, הוא פגע בי בגלל שהוא עושה 1,2,3, ואחרי זה קרה לי ככה, ואחרי זה קרה לי ככה, והבן אדם הזה לא מגיע לו להיות מאושר, זה בעצם כעס ברגע שאומר, הבן אדם לא מגיע להיות מאושר. בגלל זה אהבה זה ההפך שלו. אז אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב ושוב בעצם. אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב, ושוב ואז הכעס באמת צובע. זאת אומרת, יש לנו בחירה. הבחירה הולכת ונעשית יותר קטנה ככל שהמומנטום של הכעס הולך ונעשה יותר גדול. ככל שהמומנטום נעשה יותר גדול זה נעשה מאוד מאוד קשה. זה כמו עץ, אם אנחנו מוציאים את העץ שהוא עם זרע, זה עבודה מאוד פשוטה, אז אנחנו יודעים לתפוס את הזרע, לשים עליו את היד, להוציא אותו זה, זה עבודה מאוד פשוטה. אם העץ הוא כבר עץ עם שורשים וזה, זה עבודה קשה בצורה בלתי אותו דבר עם כעס, ככל שאנחנו נותנים לו יותר זמן לצבור, יותר זמן זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מדיטציה, אנחנו חושבים שוב ושוב, הוא פגע בי, הוא פגע בי, הוא פגע בי, הוא פגע בי. אם מה שקורה זה שהתודעה הזאת מכוונת יותר ויותר כוח, את להיות מפלצת. מפלצת שהורסת לנו את העושר, הורסת לנו את הורסת לנו את היום, הורסת לנו, לנו, ה... זה... לנו, לנו את השינה, הורסת את ההנאה שלנו, את ההנאה שלנו מאוכל, את ההנאה שלנו מכל דבר. אם אנחנו רוצים להכיר את התודעה, זה לא כל כך קשה, הדרך הכי פשוטה זה להסתכל על הרגשות השביליים כמו כעס למשל. כי אז אנחנו רואים שכעס מאוד חזק, הוא צובע את כל המציאות. אז אנחנו יכולים להרגיש קצת את התודעה. אנחנו אף פעם לא רואים את התודעה, אנחנו רואים את ההשלכות שלה. אנחנו מרוויחים גם משהו? בהחלט, זאת תודעה כמו שהיא להרוס, יכולה גם... מה מרוויחים? זאת השאלה, זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול את זה בעצם לראות אותו כמאה אחוז שלילי. עכשיו, השאלה היא האם כעס מאה אחוז שלילי, ובשביל זה אנחנו גם צריכים להיות מאוד ברורים <עוד> מה זה כעס. <עוד> אז כעס שוב, זה רגע שמאחל הבן אדם השני <עוד> לא להיות מאושר. זה רגע שלא רוצה שהבן אדם השני יהיה מאושר. זה לא רגע שבא לפתור את הבעיה. זה לא כעס. <עוד> לרצות לפתור את הבעיה זה לא בעיה, זה, זה נכון. אנחנו, הבעיה בכעס זה שהוא נוגד את המציאות. כי מהי המציאות? הבן השני עשה טעות. הבן אדם, אולי אפילו לא, אבל הרבה פעמים כן. עשה טעות קטנה, עשה טעות גדולה, עשה את זה מרוע, עשה את זה בתום לב, אבל הרבה פעמים אנחנו כועסים, גם בן אדם השני יש בו איזה באמת של כעס. צריך להניח שהיה בו איזה רצון לפגוע בנו. אבל מה שאנחנו לא מודעים לב, מה שאנחנו לא מודעים אליו שיש כעס, זה שהבן אדם השני מגיע להיות מורשע. זה בדיוק מה שכעס מפספס. שהבן אדם השני מגיע ל? להיות מורשע. מגיע לו, מגיע לו, הוא רוצה, הוא, הוא רוצה לא להיות לא. מאושר, וזה כן. הבעיה בכעס, שהוא לא מציאותי. הכעס מעלים את האלמנט, כמו שבנו יש את הרצון העז הזה להיות מאושרים, גם בבן אדם השני יש את הרצון העז הזה להיות מאושר. זה הבעיה בכעס, שהוא רגש לא מציאותי. ובגלל שהוא לא מציאותי, <coughs> זה כמו... <coughs> מה שאנחנו לא מבינים זה שלתודעה יש קיום. לתודעה שלי יש קיום, לתודעה של הבן אדם השני יש קיום. אנחנו מבינים טוב מאוד שלדלת יש קיום. אז אם יש דלת, אנחנו מבינים שבין אם אנחנו אוהבים אותה שם או לא, אם אנחנו נלך ישר, אנחנו ניתקע בה. אז אנחנו לא הולכים בה ישר. אבל שזה בא לתודעה בגלל שאנחנו לא רואים אותה, בגלל שאנחנו לא מרגישים אותה. אז אנחנו לא מבינים שהבן אדם השני, התודעה שלו, יש לו איזשהו קיום. הבן אדם השני רוצה להיות מושל, אנחנו פוגעים באושר שלו, הוא, הוא יפגע בנו, הוא יכעס, או, זה, זה רק יגביר את הבעיה. הכעס, אנחנו בעיקר בצורה אמפירית אנחנו יכולים לראות את זה. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו כועסים זה רק מסבך אותנו יותר. הכעס, מה שהוא אומר זה שהוא הגן עלינו, הוא, הוא יגרום לנו, הוא יגרום לאנשים באמת לחבל אותנו, הוא יפתור את הבעיה, הוא ייתן לנו כוח, הוא ייתן לנו ביטחון. אבל מה שהכעס, אנחנו רואים את זה, שאנחנו בודקים, אם אנחנו מודעים ובודקים את זה פעם אחרי פעם, כי הרמייה של הכעס היא מאוד חזקה. אבל אם אנחנו בודקים פעם אחרי פעם, כל פעם שאנחנו מתחילים סיטואציה ברצון בעצם שאנחנו יודעים שאנחנו כועסים ואנחנו רוצים לפתור את הבעיה ולא אכפת לנו מהבן אדם השני, אנחנו רואים שאנחנו בסוף מחסידים את כל הדברים שהקאס הבטיח לנו שהוא יביא לנו. זאת אומרת, אם בן אדם אמר לנו מילה עליו, זה, כאילו לא בעצמנו, את הערך שלנו. לא רק הבן אדם שאמר עלינו מילה רע, אלא גם כל האנשים שמסביב. בן אדם יכול להיות בן אדם כאילו ממש טוב וממש מדהים, אבל אם הוא כועס אז, אז הוא מאבד את הערך שלו, ואנשים רואים את זה. הכעס גורם לנו לאבד את הערך שלנו, גורם לנו לאבד את הכבוד שלנו, גורם לנו להתנהג בצורה שהיא, בצורה שהיא uh, מטומטמת. ו, ולא רק זה, ברגע שהוא מגיע הוא לוקח לנו את האושר. כאילו אין, אין מצב להיות כועס ומאושר באותו זמן. ולא רק זה, הוא גם לוקח לנו את השיקול דעת. כי זה אמר פעם פרוסלי, הוא אמר, אם אתה רוצה להילחם עם מישהו, אז תוודא שאתה לא כועס לפני זה. <laughs> כי אם אתה רוצה להילחם עם מישהו ואתה כועס, אז אתה לא, אתה לא תהיה בשליטה שאתה צריך להיות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לתת לו בעיטה באיזשהו מקום, אז הרגליים שלך ירעדו, אתה לא תבעט במקום הנכון. או ש... בקיצור, הוא מונע ממנו את השיקול דווקא. הקטע זה שכעס מגיע בסיטואציות הכי קשות, בסיטואציות שאנחנו צריכים להיות הכי חכמים והכי שקולים וצריכים לחשוב בצורה הכי רחובה והכי ארוכה, דווקא אז אנחנו לוקחים את הכעס בתור החבר שלנו ואז ברור שהוא, שהוא, שהוא יוצר כאילו את, את התגובה הלא נכונה ואז זה מתנפח כאילו מסיטואציה שהייתה נורא קטנה, בן אדם שאמר איזה משהו לא טוב או משהו רע, הכעס מנפח את זה עוד ועוד ועוד. כאילו הסיטואציה מסתבכת עוד ועוד. זה מתחיל מבן אדם שאולי קרה איזה משהו שגרם לו להגיב בצורה כזאת. אנחנו תמיד עשינו איזושהי טעות, עשינו טעות בדיבור שלנו, טעות במחשבה שלנו, טעות עם הגוף שלנו, לא סתם בן אדם שני כועס ולא נעים לכעוס. אבל אנחנו לא מכירים בטעות שלנו, אנחנו רק מכירים שהבן אדם השני מתנהג בצורה שאנחנו לא אוהבים. אז אנחנו מגיבים חזק לבן אדם השני, ואז הוא עוד יותר כועס עלינו, ואז בפעם הבאה הוא יגיד עוד וככה מסיטואציה נורא קטנה, שיכלנו לפתור נורא בקלות, אנחנו מגיעים לבן אדם שאנחנו לא רוצים אפילו לראות אותו כשאנחנו מגיעים לעבודה. במקרה הטוב. אז... תגיד, אז... מה, מה קורה? קודם <חל> כל אנחנו כועסים לא רק שמישהו תגיע בנו, <חל> אנחנו חושבים שמישהו תגיע בנו, יש עוד הרבה סיטואציות. נתחיל מהדבר נגיד אחי, נגיד אנחנו כועסים על זה שמישהו פוגע באדם שלישי בכלל, שהוא יקר לנו, חשוב לנו, או סתם אנחנו, או אנחנו אפילו לא מישהו שיקר לנו, אנחנו פשוט רגישים לזה שהוא פגע במישהו אחר, או למשל אנחנו יכולים לפעוס, נראה שמישהו מישהו לא או. פגע בנו, לא בכוונה ולא לא בכוונה, זו מילה שאנחנו נשתמש איזו דעה מסוימת על, ה... על ההתנהגות שלו, על ההתנהלות שלו, נניח שהוא מתנהל באופן אגויסטי, אוקיי? הוא בכלל דאג לעצמו, הוא לא רצה לפגוע באף אחד, הוא לא עוזר, אבל איפה כל הדברים האלה נכנסים למערכת הולכת? זה על כל הסוגים של כעס, אבל העניין העיקרי שכאילו כעס לא באמת הדרך הכי טובה לפתור את הבעיה. בכל הסוגים האלה, אם אנחנו נפעל מתוך כעס, סביר לי איך שאנחנו רק נסבך את העניינים יותר. בטוח מהצד של עצמנו, סביר לי איך אנחנו שומרים על מישהו של אישי. אולי כדאי שהוא קודם ידבר ואחרי זה נשמע שזה לא... אם הוא שואל שאלה? זה קוטע את כל החוט מחשבה. רגע, תתנו לענות ו... אז, אז אני, אני אנסה להשאיר המון הרבה זמן בסוף גם אני... ל... אבל אם אני חוסר לפרספקטיבה הגדולה, לנקודה הגדולה, אז בעצם מדיטציה, הסוג הטוב של מדיטציה זה, זה, זה בסך הכל לשנות את התודעה שלנו. בסך הכל כל מה שאנחנו עושים זה לשנות את התודעה שלנו. זאת אומרת מצד אחד להבין איך הרגשות השליליים פוגעים בנו, לבדוק את זה יום אחרי יום. האם הרגשות השליליים פוגעים בי? זה הדרך הכי טובה להבין את זה. האם כעס באמת פוגע בי? האם לפעמים הוא עוזר לי? לבדוק את זה זה הכי חשוב. יום אחרי יום לבדוק, וככל שאנחנו בודקים ככה אנחנו רואים שהכעס הוא תמיד, הוא באמת לא עוזר, הוא תמיד כאילו פוגע. ואז נבדוק את הרגשות החיוביים, האם הרגשות החיוביים באמת עוזרים לי? האם שיש לי בעיה עם מישהו לפעול מתוך חמלה, לפעול מתוך רצון שגם לא יהיה טוב, האם האמת זה עוזר לי לפתור את הבעיה? הרגשות החיוביים זה לא משהו שאנחנו שומרים רק לזמן שהכל בסדר. הרגשות החיוביים גם שיש בעיה, גם, ש, גם שמישהו מתנהג בצורה לא נכונה. השאלה היא האם ההרגשות החיובים זה דרך יותר טובה בעצם להתמודד עם המציאות ולהתמודד עם כל הקשיים. ה... יש הרבה אנשים בעולם שעושים הרבה דברים רעים. השאלה היא אם עדיף לנו עדיין לראות את זה שהם בני אדם ושהם מגיעים לזה מתוך נסיבות, או שעדיף לנו לשכוח מזה ורק בעצם לפעול מתוך, כאילו, מתוך רצון. כאילו להפסיק את מה שהם עושים, בלי לראות אותם. אפשר לרקוד. אנחנו חובלים. אז עכשיו, מה שחשוב פה, כמו שאמרתי בהתחלה, זה באמת העניין הזה של ההרגל. זה גם הדרך הכי טובה לבדוק את זה. אז ההרגל זה לחשוב על זה שוב ושוב ושוב. זה בעצם מה שאנחנו עושים במדיטציה. מדיטציה זה כמו השדה ניסוי המדעי שלנו. זאת אומרת, אנחנו חושבים למשל, אנחנו חושבים למשל שוב ושוב, הלוואי שכל בעלי התודעה יהיו מאושרים, הלוואי שכל בעלי התודעה יהיו מאושרים, הלוואי שכל בעלי התודעה יהיו מאושרים, ואנחנו נעשה ביחד ניסוי כזה, לחשוב ככה, לעשות מדיטציה קצרה כזאת, ואז לראות בעצם איך זה משפיע על התודעה, איך זה משפיע על התודעה לחשוב ואנחנו יכולים גם לראות בחיים שלנו את הניסויים ההפוכים, נגיד לכעוס. הלוואי שהבן אדם הזה יהיה רע, הלוואי שהבן אדם הזה יהיה רע, הלוואי שהבן אדם הזה יהיה רע ולראות איך זה משפיע עלינו, לראות איך זה משפיע על היום שלנו זה, זה דברים מאוד מאוד ברורים, שאנחנו מנסים אותם הם מאוד מאוד ברורים אני היה... בעיה, תגיד שוב, שוב. Okay. <laughs> <laughs> אוקיי מבקש, הוא יגמור וייתן זמן לשאלות אז מי שרוצה שאלה שירשום לו יעשה נוט בראש אז מה שאני אנסה לעשות זה הדגמה מאוד קצרה עם הארבעה המידות שאין להם שיעור. סליחה להגיד עוד פעם את ארבע המידות? כן, גם נחזור וגם נלך דרכם, אבל בגדול כל המהלך, כל המהלך של השינוי הפנימי, יש לו בצורה מאוד פשוטה, יש לו בסך הכל כאילו שני שלבים, שלב אחד זה השלב של הבדיקה, האם הרגשות השליליים מביאים לסבל ואיך, והשלב השני זה השלב של היישום, אם הם מביאים לסבל אני אפחית אותם. ובאותה צורה, האם הרגשות הכי כמו אהבה, כמו חמלה, האם הם הדרך הכי טובה להיות מאושר והדרך הכי טובה להתמודד עם כל הסיטואציות שאנחנו מגיעים אליהן בחיים, טובות ורעות, ואם כן, אז, אז לפתח אותם. זה הקטע הקשה, כי זה הפוך מאיך שהתודעה שלנו עובדת. אז אנחנו מנסים להתחיל להזיז את התודעה, להתחיל לשנות איך שהיא עובדת. <coughs> עכשיו, עכשיו אנחנו נעשה ביחד על זה מדיטציה קצרה, ומדיטציה בשלבים. אז... אז אתם יכולים לשאול בשלב הזה, אם זה הפוך מאיך שהתודעה שלי עובד, איך אני בכלל יכול לעשות את זה? אם זה הפוך מאיך שאני עובד, איך אני בכלל יכול לפתח אהבה לכל הנצורים החיים? אני, אני, לא, אני לא מסוגל לאהוב מכל הלב את ההורים שלי, את הילדים שלי, את החברים שלי, איך אני באמת אעשה את זה לכל הנצורים החיים. אז יש בן אדם אחד שאנחנו אוהבים מכל הלב, ושאנחנו רוצים שלא יקרה לו כלום, אפילו שעושה את הטעויות הכי גדולות. אז מהבן אדם הזה אנחנו מתחילים. וזה השלב הראשון, יש שתי דרכים לפתח אהבה וחמלה, כן. יש שתי דרכים לפתח אהבה וחמלה, והדרך הראשונה, שבה אתה יותר בטוח שאתה באמת עושה את זה באמת, אתה מתחיל עם את עצמך. אז מה שנעשה עכשיו, במשך דקה, פשוט נחשוב, הלוואי שיהיה לי אושר והסיבות לאושר. נחליף להניע שיהיה לו והסיבות לאושר, במשך דקה ננסה פשוט לחשוב ככה. הסיבות לאושר? הסיבות לאושר... בגדול זה בלי ככה להפריט את הרגשות השליליים, כמו כעס, שנאה, הצמדות, גאווה, התחרותיות וכו', בעיקר אלה שרוצים לפגוע באחרים, כל דבר שרוצה לפגוע באחרים, בגדול, ולפתח את הדברים החיוביים, זאת אומרת אהבה וחמלה וכל הדברים החיוביים. כשהדברים האלה נמצאים, אז גם האוכל יותר טעים, גם כאילו הדברים האחרים באים ככה מעצמם. אבל אבל אפשר גם לחשוב בכל צורה שכאילו ש... ש... שאנחנו, מה שאנחנו באמת מאחלים לעצמנו. זאת אומרת לחשוב פשוט בצורה מאוד אינטי... אינטואיטיבית, הלוואי שיהיה לי אוי... ככה הרגשה טובה בגוף והרגשה טובה בתודעה. אז, אז במשך דקה לחשוב, ננסה לחשוב בצורה הזאת, עם כל עצמנו. אבל, ואני אפריע לכם קצת, אבל תמדדו תוך כדי. מה שחשוב זה להמשיך כל הזמן, בלי להפסיק, כל הזמן להריץ בראש, כמו המנטרה אם תרצו, הלוואי שיהיה לי אושר והסיבות לאושר, הלוואי שיהיה לי אושר, כי אם אנחנו נותנים לתודעה מקום לחשוב על משהו אחר, ישר הולכת לשם. Mm -hmm. אז תריצו את זה כל הזמן בראש, הלוואי שיהיה לי אושר והסיבות לאושר, כאילו תנסו שהלב שלך יחשוב ככה, שוב ושוב ושוב ושוב. ושוב. עכשיו תנסו לקחת את זה צעד קדימה ולחשוב על הבן אדם שאתם הכי אוהבים חוץ, חוץ מחצמנו אז הבן אדם שאנחנו הכי אוהבים ושבאמת עשה לנו טוב לחשוב עליו ולראות שכמו שאנחנו רוצים להיות מאושרים אז גם הוא רוצה להיות מאושר ואז לאחל לאותו בן הלוואי שיהיה לו את האושר והסיבות לאושר לא הלוואי שיהיה לו את האושר והסיבות לאושר לא ושוב ושוב זה מה שחשוב, להניע את התודעה שוב ושוב לא להתעצל זה, זה אימון, כמו אימון כושר הלוואי שיהיה לו את האושר והסיבות לאושר. הלוואי שיהיה לו את האושר והסיבות לאושר. במשך דקה לחשוב ככה שוב ושוב. עכשיו תחשבו על כל המשפחה והחברים שלכם, תנסו לדמיין את כולם, לא חשוב, לא צריך שזה יהיה יותר מדי ברור, רק שיהיה איזה קונספט פרוש לכל המשפחה והחברים שלי, ו... ואז להחל להרחיב את זה לכולם, ולחשוב בצורה הזאת. הלוואי, הלוואי שכל המשפחה וכל החברים שלי יהיה אושר והסיבות לאושר, הלוואי שכל המשפחה וכל החברים שלי יהיה אושר והסיבות להושר. הלוואי שכל המשפחה וכל החברים יהיה אושר והסיבות תפסיקו. זה, כל רגע כזה הוא רגע שאנחנו מצביעים באמת סיבות לאושר. אז זה זמן טוב ליצור סיבות לאושר שלנו, אז באמת תשקיעו בזה. עכשיו תרחיבו עוד יותר את המעגל ותחשבו על כל המדינה, <laughs> כל מדינת ישראל, הרבה בעיות במדינה, הרבה סבל, אז הלוואי שכולם יהיו חופשיים מכל הסבב ושיהיה להם את האושר ואת הסיבות לאושר במדינה. הלוואי שלכולם יהיו אושר והסיבות לאושר. חשוב לשמור את התודעה החדה, לא, לא תודעה רדומה, לא תודעה ישמונית, אפילו לפתוח טיפה את העיניים כדי שהתודעה לא תירדם יותר מדי. ולהגיד את זה שוב ושוב, להריץ את זה מעומק הלב. כמו שאני רוצה להיות מאושר, כולם רוצים להיות מאושרים, אז הלוואי שכל האנשים במדינה יהיה להם אושר והסיבות לאושר. אושר לאושר. כמו שאתם מכנים לעצמך. ואז תרחיבו את זה לכל, אפשר ישר לכל, לכל היצורים החיים. אז לחשוב, כל היצורים החיים, מהבעל חיים הכי קטן עד הכי גדול, כולם, כולם בדיוק כמוני רוצים אושר. כל צעד שהם עושים, כל מחשבה שהם חושבים, זה כדי להשיג אושר. אז הלוואי באמת שכל היצורים החיים, יהיה להם אושר וסיבות לאושר. הלוואי שכל היצורים החיים יהיה להם אושר וסיבות לאושר. הלוואי שכל היצורים החיים יהיה להם אושר וסיבות לאושר. זה מה שנקרא אימז'רבל uh, אף, uh, שזה אהבה אינסופית. עכשיו, בואו נעשה ניסוי קטן באותה צורה עם אימז'רבל uh, קומפשן, <coughs> חמלה אינסופית. ושוב, בדרך, הדרך לפתר חמלה אינסופית, היא להתחיל מעצמנו. אז קודם כל להתחיל מעצמנו, ולהבין שאני לא רוצה לסבול, אני לא מסוגל אפילו להכיל את הסבל הכי קטן שיכול להיות. אז בגלל זה, הלוואי שאני חופשי מסבל ומהסיבות לסבל. אז שוב לאחל את זה קודם כל לעצמי, הלוואי שאני חופשי מסבל ומהסיבות לסבל. זה קצת מאמץ, אבל אם תלכו איתי אחרי 15-10 דקות זה, זה משהו מאוד, מאוד מעשי, אפשר ממש להרגיש okay. איך זה, זה קצת מאמץ לעשות המדיטציה הזאת, אבל אני, אני נותן לכם קצת אימון, אימון מנטלי קצת קשה, אבל בסוף שלו זה באמת אפשר להרגיש את ההבדל החווייתי, אז תנסו. באמת לעשות את המאמץ הזה, אז קודם כל לחשוב על עצמי, הלוואי שאני אהיה חופשי מסבל ומהסיבות לסבל, הלוואי שאני אהיה חופשי מסבל ומהסיבות, ומעומק הלב, מעומק הלב זה, הלוואי שאני אהיה חופשי ומהסיבות לסבל, הלוואי שאני אהיה חופשי ומהסיבות לסבל. חצי דקה דקה. עכשיו תחשבו על מישהו שאתם אוהבים, או מישהו שאתם הכי אוהבים, שבאמת מחמם לכם את הלב לחשוב עליו, ותראו שהוא גם לו לא יש בעיות וגם לו לא יש צרות, ותפתחו מעומק הלב את השאיפה הזאת, הלוואי שיהיה חופשי מסבל, בדיוק כמו שאני לא רוצה לסבול בצורה הקטנה ביותר, גם הבן אדם הזה שאני אוהב לא רוצה לסבול בצורה הקטנה ביותר. ובגלל זה, הלוואי שהוא יהיה חופשי מסבל, ומכל הסיבות לסבל. הלוואי שהוא יהיה חופשי מסבל, ומכל הסיבות לסבל. הלוואי שהוא יהיה חופשי מסבל, מכל הסיבות לסבל. אני אעשה כל מה שאני יכול בשביל שהוא יהיה חופשי מסבל, ומהסיבות לסבל. אז לחשוב ככה שוב ושוב, להזיז את התודעה, לא לתת לה לשקוע, לא לתת לה לשקוע לקהות, ולא לתת לה ללכת לדברים אחרים, ולא לעצלות, אלא להזיז אותה. הלוואי שהבן אדם הזה שאני אוהב, הלוואי שהוא יהיה חופשי מסבל ומהסיבות לסבל. הלוואי שבן אדם שאוהב, הלוואי שהוא חופשי מסבל ומהסיבות לסבל. כשאתם רואים שאתה יודע נתקעת קצת, אתם יכולים טיפה לעזור לה להגיד. אוקיי, okay, בדיוק כמוני הוא לא רוצה לסבול. אז הלוואי ש... בדיוק כמו שאני לא רוצה לסבול, הלוואי שהוא יהיה חופשי מסבל. כל פעם להזיז את התודעה קצת. אנחנו מאמינים לתודעה לאט-לאט להשתנות. לאט ואז אפשר לעבור ל... להרחיב את זה עוד קצת, ולחשוב כל החברים וכל המשפחה. ואם משפחה גורם לכם לא להרגיש נוח, אז תחשבו חברים. המטרה זה לפתח את זה לאט-לאט, לא לגרום לעצמנו להרגיש לא בנוח. אז, אז לחשוב על החברים, האנשים שאנחנו אוהבים. והלוואי שכולם, הלוואי שכל האנשים האלה יהיו חופשיים מכל הסבל ומכל הסיבות לסבל. הלוואי שהם יהיו חופשיים מכל הסבל ומכל הסיבות לסבל. ומה שאני יכול לעשות אני אעשה. אם זה נוח לכם לחשוב, רק מה שנוח לכם לחשוב. אבל המינימום, הלוואי שהם יהיו חופשיים מסבל מהסיבות לסבל. הלוואי שהם יהיו חופשיים מסבל מהסיבות לסבל. הלוואי שהם עוד יותר ולחשוב על, על כל המדינה. ושוב, כל כך הרבה סוגים של סבל במדינה, כל כך הרבה צעות, כל כך הרבה בעיות, סבל נפשי וסבל פיזי ומחלות. והלוואי שכל האנשים במדינה, פשוט לחשוב על זה. הלוואי שכל... איזה מדהים זה היה אם כל האנשים במדינה יכלו להיות חופשיים מסבל ומכל הסיבות לסבל. איזה מדים זה היה אם כל האנשים במדינה היו חופשיים מסבל מכל הסיבות לסבל. איזה מדהים זה היה אם כל האנשים במדינה היו חופשיים מסבל, פשוט רק לחשוב ככה. ואז להרחיב את זה אפילו עוד יותר, ולחשוב על כל האנשים שקיימים וכל העצורים החיים שקיימים, מהנמלה הכי קטנה עד הפילים והלווייתנים וכל בני האדם, הלוואי שהם יהיו חופשים מכל הסבל ומכל הסיבות לסבל. הלוואי שהם יהיו חופשים מסבל ומהסיבות לסבל. הלוואי שהם יהיו חופשים מסבל ומהסיבות לסבל. הלוואי שהם יהיו חופשים מסבל ומהסיבות לסבל. שבדיוק כמוני לא רוצים את הסבל הקטן ביותר, הלוואי שהם כולם, בדיוק כמוני, כמו שאני מרחל לעצמי, הלוואי שהם כולם יהיו חופשים מכל הסבל, מכל הסיבות של הסבל. ואז בשלב הזה אנחנו יכולים לעצור רגע ולראות איך אנחנו מרגישים. כי זה חשוב, זה חשוב שהתודעה תקלוט את ההשפעה של זה. ואתם, אני חושב שבטח רוחכם יכולים לראות. שבהתחלה עשינו מדיטציה והיינו מאוד, נתנו את כולנו, את כולנו לתוך המדיטציה וניסינו לראות כל נשימה ולשבת זקוף. ועכשיו היינו עם חצי לב בתוך המדיטציה, יושבים קצת כפופים ולא בדיוק שמים מאה אחוז לב, היא לא, לא עם מאה אחוז מוטיבציה לחשוב בדיוק נכון וכל מילה ומילה, לא לפספס אותה, אבל אפילו המעט שהכנסנו לתוך זה, איך זה משפיע על התודעה? כאילו, איך תודה מרגישה עכשיו? איך היא מרגישה במדיטציה רגילה? המדיטציות האלה על אהבה וחמלאים, הן באמת נחשבות הכי חזקות. רק לחשוב ככה, רק לחשוב ככה במשך שנייה, מעומק הלב, הלוואי שכל היצורים חיים יהיו חופשיים מסמל. זה משהו שנותן לנו הרגשה מאוד עמוקה של רוגע. משהו שקשה אחרי זה לטלטל אותנו ממנו, משהו ששם אותנו במקום של באמת של איזה שלום. <אם> ו, ומהרגע שאנחנו רואים שזה עובד, מהרגע שאנחנו רואים שיש לזה כוח, ואנחנו גם רואים שלחשוב על אנשים שאנחנו אוהבים, הרבה יותר קל לנו לחשוב הלוואי שהם יהיו חופשיים כולם נתקלים בספציות של סבל אז, אז אהבה זה דווקא משהו שהרבה יותר עוזר לנו, כאילו, לפתור בעיות. אם, אם זה בן אדם שאנחנו אוהבים, זה הרבה יותר קל לנו לפתור את הבעיה. זה עדיין דורש מאיתנו מאמץ, לפעמים זה דורש הקרבה, אבל שזה מישהו שאנחנו אוהבים, יש לנו הרבה יותר כוח לעשות את הפתרון הנכון. מישהו שאנחנו לא אכפת לנו ממנו, פחות כוח, ומישהו שאנחנו שונאים, אז כאילו, זה באמת לא נמצא הכוחות בשביל באמת לפתור את הבעיה. אז באמת ככל שחושבים על זה יותר ויותר, אנחנו רואים יותר צדדים חיוביים להשתמש ברגשות חיובים, ולהשתמש ברגשות שלילים, אבל עיקר העבודה זה עבודה יומיומית של בהתחלת היום עם מדיטציה קצרה, שבה אנחנו עושים fine עידון, איזון הדין, איזון הדין כזה של באמת לנסות להגיע בדיוק לדרך מחשבה הנכונה. ואז במהלך היום אנחנו פשוט בודקים את התיאוריה הזאת, האם שאני כועס זה עוזר לי יותר, האם שאני אוהב זה עוזר לי יותר. והכרס מושרש מאוד עמוק, והאהבה והדאגה לאחרים הם מאוד חלשים. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד איטי, בצוזה מאוד מאוד איטי, אבל כל סנטימטר שאנחנו זזים לשם, זה עוד סנטימטר של, של יותר כאילו שכל. אם אנחנו מדברים על התהוות תלויה, התהוות תלויה זה פשוט עניין של שכל. התהוות תלויה, יש, יש פרק של החמישי הקאמרית שהם... אה, אה, בא מישהו ואומר, הסיבה שאנחנו לא מצליחים להרוס את הגרעין הקשה של החיזבאללה, בגלל שאין גרעין קשה של החיזבאללה. והכל <מכל> מתחיל עם הטעות שלנו, עם היא לא קשה, היא צמיגית. ובגלל שהביצה היא לא קשה, היא צמיגית, בגלל זה אנחנו גם לא מצליחים להרוס של החיזבאללה, לא קשה, <laughs> אז, אז הזה, בצורה האמיתית... בגלל שהדברים הם תלויים, בגלל שהדרך שהמציאות קיימת היא התהוות תלויה. בגלל שהדרך שהדברים קיימים היא התהוות תלויה, אבל לא קיימים בצורה אובייקטיבית כמו שהם נראים לנו. אנחנו, כדי לפתור בעיות, אנחנו צריכים לפתור בעיות שהן התהוות תלויה. כדי, כדי להשיג עושר, אנחנו צריכים להשיג עושר שהוא התהוות תלויה. כדי להפחית סבל, אנחנו צריכים להפחית סבל שהוא התהוות תלויה. ככל שאנחנו מבינים יותר התהוות תלויה, וכל שאנחנו יותר מבינים חמלה ואהבה, אז ככה, אז ככה הפעילות שלנו נעשית יותר ויותר מציאותית. המציאות היא לא קלה, החיים הם לא קלים, הם מלאים בבעיות הם מלאים בקשיים, קטנים ולפעמים נוראים. אבל אם אנחנו רוצים לפתור אותם, אנחנו חייבים להיות מציאותיים. אז הסיבה שאנחנו לא זה שאנחנו לא מצליחים, שאנחנו של התודעה שלנו, שאומרת שקראס זה טוב ואהבה זה רע. ש... זה ש... <עוד> <שתמציאו. למה>? מותנס, אבל הדבר לא קיים. לא קיים בשביל עצמו, אבל קיים כי התהוות לא היה. זה הולך ביחד. המציאות, אומרים מציאות, מציאות אובייקטיבית, בלתי תלוי. זה סתם פרדוקס מילא. כן, אבל גם מציאות שנראית אובייקטיבית יכולה לתפקד. המציאות לא חייבת להיות אובייקטיבית כפי שהיא לא חייבת. אז עשינו ביחד את השתי מידות הבלתי משוערות ולא ידעתי מה המידה האחרונה, לא רציתי לעייף יותר מדי, עשינו רק את השתיים הראשונות אבל בגדול, חושבים על כל הארבע מידות הבלתי משוערות חושבים קודם כל אהבה בלתי משוערת מתחילים מעצמנו, הלוואי שאני אהיה מאושר, ואז שיהיו לו סיבות לאושר, ואז מרחיבים את זה. ואז מרחיבים את זה למשפחה, חברים וקרובים, מדינה, וכל היצורים החיים. הלוואי שהם יהיו מאושרים, ויהיה להם את הסיבות לאושר. ואז חמלה, הלוואי שאני אהיה חופשי מסבל, מהסיבות לסבל, הלוואי שהמשפחה, חברים, הלוואי שהמדינה, הלוואי שכל היצורים החיים יהיו חופשי מסבל ומהסיבות לסבל. ושוב, מה שקשה פה זה העניין של הארגן. המדיטציה היא מתחילה ומסתיימת בהרגל. ברגע שהבנת שזה חיובי, ברגע שהבנת אני רוצה בזה, מה שקשה זה לעשות את זה שוב ושוב. זה מה שקשה. מה שקשה וכל הסוד של זה זה לעשות את זה שוב ושוב. אז הלוואי, הלוואי, אומרים שמישהו שהבין את הערך שבחמלה, הוא לא מתעייף מלשמור על חמלה. כל פעם שהוא שומע, הלוואי שכולם יהיו חופשי מסבל, לסל, הוא מקבל עונג מאוד גדול מלשמור על זה. רק מלשמור על זה הוא מקבל עונג מאוד גדול, והוא רוצה שוב ושוב לקשור על זה. אני לא רואה שכולם יהיו חופשיים מסבל, מהסיבות לסבל. בשלב שאתה באמת עושה את זה בעונג, אז, אז כבר התחלת, ההרגל הוא כבר באמת חזק. <coughs> ושם אנחנו חותמים על מדיטציה. ובאותה צורה אנחנו חושבים על, על, על, על, על, על עונג אינסופי. אז הראשון זה אהבה אינסופית, השני זה חמלה אינסופית, השלישי זה עונג אינסופי, והרביעי זה שו... השתוות הנפש. הנפש אינסופית. אז עונג אינסופי זה לאחל לכל הצורים החיים שלא ייפרדו מאושר. לא רק שיהיה להם אושר והסיבות לאושר, אלא שהם לעולם לא ייפרדו מהאושר. שהם יחוו את העונג הזה של להיות מאושרים כל הזמן, שלא להיפרד מאושר לעולם. והשתוות נפש אינסופית... וסליחה, אתה אושר גם כזה חוסר סבל? לא משהו חיוב, זה היעדרות סבל? זה לא רק היעדרות סבל, אבל נחזור על זה, אז בסוף. כי זה נראה לי ייקח לי זמן לנסות לענות. והרביעי נפש האינסופית. זאת אומרת, הלוואי שכל הצפויים החיים יהיו חופשיים מכעס וחופשיים את כולם בצורה שווה. זאת אומרת, יבינו שכולם בדיוק כמוני רוצים להיות מאושרים, רוצים לא לסבול. מהבחינה הזאת אנחנו לגמרי שווים. כולנו רוצים להיות מאושרים, כולנו רוצים לא לסבול, אין הבדל הקטן ביותר בזה בין אף אחד מאיתנו. אז זה ההשתהות נפש, לראות כולם מהמקום השווה. למה זה? עכשיו, הבוטנים. דרך מאוד טובה להסביר את זה, זה, זה לחשוב על אימא. <coughs> הדרך הכי פשוטה לחשוב על זה, זה לחשוב על אימא. <coughs> נניח <coughs> שיש לאימא <coughs> שלושה ילדים, אז, אז האימא באופן די טבעי, היא תחשוב... <coughs> תחשוב, הלוואי שהילדים שלי יהיה להם אושר והסיבות לאושר. הלוואי שכל הילדים שלי יהיה להם אושר והסיבות לאושר. תחשוב, הלוואי שכל הילדים שלי יהיו חופשיים מסביב ומסביבות לסביב. ולא רק זה, יתאחל לילדים שתמיד יהיו מושלם. נגיד שיש לילד שהוא עכשיו שמח והכל טוב והוא בריא ויש לו עבודה טובה ומשפחה וילדים, זה לא יספיק לה. תחשוב, הלוואי שהוא לא ייפרד מהאושר הזה. הלוואי שהוא תמיד יכווה. זה ההבדל בין הראשון אז זה לחשוב, הלוואי שהוא תמיד יכווה את האושר והסיבות לאושר, הלוואי שהוא תמיד יכווה את האושר והסיבות לאושר. רביעי, השתוות הנפש, האמא רואה את הילד שלה, כעס גורם לו להיכנס לכל כך הרבה בעיות, איך הצמדות גורמת לו שהוא חופשי גם מכעס וגם מהצמדות, ויראה את כולם שווים, ויעבוד מהמקום שרואה את כולם כשווים. ואז, אז, אז ככה, אימא שהיא, שהיא באמת חכמה ושהיא באמת מבינה את המציאות, זה, זה יהיה איך שהיא תא� מה שאנחנו מנסים לעשות זה להרחיב את זה בעצם ולחשוב על כל היצורים חיים, הלוואי שהם יהיו מאושרים, הלוואי שהם חושבים מסבל, הלוואי שלא ייפרדו אף פעם מסבל והלוואי שהם אה, אה, תמיד אה, יהיו בהשתוות נפש, זאת אומרת, לראו את כולם כשווים בלי, ה, בלי המחסומים של כעס או של היצמדות. אה, ושוב, הדרך לשנות את התודעה זה, זה קודם כל לראות את האפקט שזה עושה, מתוך לראות שזה עובד ושזה חיובי. לרצות לשפר כל הזמן את המדיטציה שלנו, לרצות כל הזמן להשתפר באיך שאנחנו עושים את זה, כל הזמן לעדן את זה, להגיע לרמה יותר טובה של מדיטציה. וזה משהו שהוא מעגלי כזה, כשאנחנו עושים את זה יותר טוב, אנחנו מקבלים מזה יותר כוח. כשאנחנו מקבלים מזה יותר כוח, אנחנו רוצים את זה יותר. כשאנחנו בודקים את זה יותר, אנחנו יותר רואים שזה עובד. אז, אז המעגל הזה של הבדיקה לאורך היום. אז זה בצורה מאוד גאוסה. ועכשיו, אם יש שאלות. אז יש לכם שאלות, ובבקשה, כל ספק וכל דבר, ממש תיכנסו בי, כל ספק הכי קטן, כל דבר שנראה לכם שאומר ושהוא נשמע נראה יפה, אבל זה בעצם שטויות. ואנחנו חומלים לך. לא, לא, אל תחמלו, אל תחמלו, כי אנחנו מדברים פה על דברים מאוד... איך אפשר לקרוא את החומל הזה? מה זה, זה של ה... לדעתי, אני תמיד אוהב את הדעי למה. אני אוהב לחפש את דעלי למה, ואז אני אחפש פה עם איזשהו ואוז למה. וזה בדרך כלל דברים שהם מאוד טובים בעיניי. יש גם ספרים שלמים על זה, הרבה ספרים. זה משהו שהוא, זה הבסיס של הבודהיזם, הארבע מידות הבלתי-חלט. כן, אבל הבודהיזם לא מדבר על תענוג ואוסי. בהחלט, הוא בהחלט מדבר. המטרה של הבודהיזם בסוף זה כל המטרה של כל הבודהיזמים זה כן להיות מאושר. למה גוהם כהוא לא בודהיזם? הוא בודדיסט הוא כן... הוא רק מוריד את השם, זה לא מדבר. הוא רוצה להכחיד את הסבל, ומה שקורה כשאתה מכחיד את הסבל זה כן מצב של אושר. לא, לא לפי מה שאתה עושה. גם גוונקה... הוא מכחיד יותר מזה, גוונקה עושה אימון של ארבעת המידות הבלתי משורות. בסוף כל תרגול יש תרגול של ארבעת המידות הבלתי משורות, שזה הסיבה הכי חזקה לאושר. מי החמלה בעבר? עם החמלה בעבר. יש. מה הסיבה? מה הסיבה? הסיבה היא חזקה על הראשון? אהבה ושמנה, זה הסיבות הכי חזקות לרשם. האם העמידה השלישית אין בה העונג? לעולם לא ניפרד מהעונג. אין אין בה אטאצ'מנט. מה ההבדל בין אטאצ'מנט לבין לא אטאצ'מנט? בורות. מה שיש בשורש של אטאצ'מנט זה בורות. מה זה בורות? יש הרבה סוגים של בורות, אבל בהקשר הזה בורות זה הבורות שלא מבינה. סיבה ותוצאה. ששום דבר לא יישאר לנצח. כן. שלא <כן> מבינה סיבה ותוצאה. <כן> שש... שאין סיבה ותוצאה. ש... לא, יש סיבה ותוצאה. היא לא מבינה סיבה ותוצאה, היא לא מבינה שאושר הוא סיבה, והיא לא מבינה שכדי שהאושר יגיע, אתה צריך שהסיבות שלו יהיו. שאושר מה שלבדנו כאן זה שאין סיבה <כן> ותוצאה. מה זאת אומרת שאין סיבה למוצר? אין גורמים למשהו, הכל גורם אתה לא יכול להגיד שזה גרה וזה וזה גרה. בוודאי שכן, כן. אתה מדבר בצורה הכי אבסטרקטית, שהכל תלוי בהכל. אבל יש, אפילו אם אני אומר שבתוך הנייר הזה יש את כל העולם, אני מזה שהנייר הזה היה תלוי בעץ, נכון? כן, אבל מה כן? אתה כבר למעלה, שם, אני למעלה רואה את הכוש ביחד. יש בספר הזה שאני שלחתי, לך גם כן, איך קוראים לו? פיוטו, נו, שיש מעגל. כלומר, זה דבר, ואחריו שעוד דבר, ואחריו עוד דבר, ואחריו עוד דבר. יפה, והוא מתעמק שם בקטע, והוא בא ואומר, שלכאורה, מתוך המעגל, נראה שיש פה סיבה בתוצאה. כן. ואיך אפשר לגשר על זה, סיבה בתוצאה. אז זה בשלב הלכאורה, פה מדובר בשלב הלכאורה, זאת אומרת, בסוף, בסופו של דבר, אם אתה באמת שר את נגרג'ונה בלילה, אז אתה יכול <coughs> להגיד אין סיבה ותוצאה. כל זמן שזה לא מה שבאמת מכתיב לך את החיים, ואתה עדיין... בוא נשאל ככה, בצורה הכי פשוטה. יש דברים שאתה מאמין שיש להם תוצאות? אני רגע, מתי? אוקיי, אתה... okay, אז, אז, אז אם אתה עוד מאמין שיש דברים שיש להם תוצאות, אז תפעיל את זה פה. בסדר. אם אתה אומר בצורה פילוסופית, עמוקה, גבוהה, אני יודע שאין כזה דבר, אז תשאיר את זה שם. טוב, בסדר. לא, זה חשוב מאוד, זה חוסר הבנה מוחלטת. חוסר הבנה מוחלט, בכל רמה. גם נגרג'ונה היה שומע את זה עכשיו, היה מתהפך. היה מתהפך. אז תסביר לנו. תמיד יש סיבה ותמיד יש תוצאה. העניין שסיבה ותוצאה, הקטע שקשה להבין בקטע הזה של התהוות תלויה והריקות, זה שאנחנו שומעים ריקות, אנחנו חושבים שהדברים כבר לא קיימים. כשאנחנו מחפשים משהו, מנסים להבין איך הוא קיים שלעצמו, אנחנו לא מוצאים אותו. אבל זה רק כי הוא לא קיים שלעצמו, אבל בצורה interdependent הוא כן קיים. זאת אומרת, אם אנחנו נתחיל לחפש את הסיבות והתוצאות שלעצמם, אם נחפש משהו שהוא לעצמו סיבה בלי קשר לתוצאה, אנחנו לא נמצא. <ע> <ע> <ע> אבל קודם אני רוצה ללכת צעד אחורה, כי הדברים הפילוסופיים האלה הם פחות חשובים. קודם כל, יותר חשוב טוב. להגיע ללב של הדברים. ואם אנחנו מדברים על לא להיפרד מאושר ומהסיבות לאושר, האם זה attachment או לא? השאלה, attachment זה משהו שהוא לא מציאותי. זה מה שהופך אותו לרע. הרצון שלנו <ע> באושר, <ע> הרצון שלנו <ע> באושר, <ע> <ע> <ע> רגע, <ע> דקה, <ע> דקה של <שרצף>. הרצון שלנו באושר הוא לא, הרצון שלנו באושר הוא לא דבר רע. מה שרע, זה שאנחנו לא מציאותיים לגבי זה. אם אנחנו הפענו ב-100% מה מביא לאושר, ואנחנו לא טועים בזה, ואנחנו יוצרים שוב ושוב את הסיבות לזה, זה לא ה-Touchment, זה ריאליזם. זאת אומרת, זה כמו שאתה אומר לי, אני רוצה לאכול תפוזים כל יום. רגע, תסביר אותם בהסדר, הבעיה ב-Touchment זה לא שאנחנו רוצים להיות מאושרים, וזה גם לא שאנחנו רואים במשהו חיצוני, כסיבה לאושר שלנו. זה לא בעיה. הבעיה היא שאנחנו לא מציאותיים. הבעיה ב-Touchment זה שהוא לא רואה איך להשיג את זה באמת כמו שצריך. זה לא בעיה שאנחנו רוצים עושר, זה לא בעיה שאנחנו רוצים להשיג אותו פה ושם ומזה ומהאום. הבעיה שאנחנו לא מבינים איך לעשות את זה כמו שצריך. באותה צורה שמאוד, בדוגמה מאוד פשוטה, אם הייתי מתפלל, הלוואי שיהיו לי תפוזים ואת הסיבות לתפוזים, והלוואי שאני לא אפרד מתפוזים לסיבות לתפוזים, לתפוזים אף פעם, התפילה הזאת של עצמה היא לא רעה, והרצון הזה של אז זה בעיין, אז זה יגרום לי להרבה סבל, כי אני רוצה תפוזים, אבל לא יהיו לי תפוזים. אבל אם אני שותל את העץ תפוז ואני משקיע אותו בצורה הנכונה ואני נותן את כל התנאים, אז אין סיבה, או אם אני שותל מטה עצום של עץ עץ בשביל שגם אם אחד מהעצי תפוז שלי יקרה לו משהו, עדיין יהיה לי מטה עצום של עצי תפוזים, שאני יכול להישאר עליו. למה צריכים לגרום לי אושר? למה אני צריך, כלומר, במרכאות... לא, זו גם דוגמה, לא? לא, באופן שקוראים לי, זה נכון אחר, לי זה נכון הדוגמה הזאת, זה גם הדוגמה הבאה והבאה והבאה והבאה. לא הבנתי את השאלה. אם אני בא ואומר שאני תולה איזשהו אושר באיקיות תפוזים, לא משנה אם זה היו כאילו תפוזים ומחר זה משהו אחר, זה עוד משהו אחר, לא הוא רצה תפוזים, הוא לא רצה אושר. בקבילה הזאת הוא רצה תפוזים, עזוב אושר. כן, בדוגמא הזאת זה סיימן תפוזים. תפוזים. הוא, הוא לא אושר, לא. לא תפוזים, אוקיי, אוקיי. אם אתה רוצה תפוזים, לא תעשה בסדר, את כל בסדר. הדברים אוקיי. שמביאים אוקיי. תפוזים, אוקיי. למשל ויחזק אוקיי. את זה טוב כדי שיהיה גשר, אחרת לא יהיה גשר. נכון, והוא טוען שאם אתה רוצה אושר, אז אתה צריך את הסיבות הכי חזקות לאושר. אם <reshell> אתה מבין, אתה מקבל שזה הסיבות, אז אתה לא יכול לצפות לאושר בלי שתטפח שת, את התכונות האלה. אתה לא מקבל שזה לאושר, אז הוא ישכנע אותך. כן, אבל, אבל ההיגיון אומר, אם אתה מקבל שזה הסיבות, תטפח אותן. ואז תקבל את התוצאה. אבל אני הבנתי שמהשיחות כאן של זה חוסר סבל. אז זה, אני אתן לך שתי דקות. הוא חושב אחרת. זה ההגדרה שלי, נכון, אבל זה, זה, זה לא ש... אומר שזה ההגדרה שלו. <laughs> זה מורכב. אני לא יודע, קודם כל. <laughs> את, <laughs> בכנות, לענות <laughs> בכנות אני לא יודע. אבל כשאני חושב על זה, ביניי יש הבדל בין האושר שאתה חווה, אה, בין האושר שאתה חווה, שאתה לוקח תרופה, והמחלה מנסית יותר חלשה. לבין האוכל, האושר שאתה חווה, למשל שאתה אוכל אוכל, וזה וה... שניהם הפחתה של סבל, אבל זה סוגים שונים של סבל שאתה מפחיד, סוגים אחרים של אושר שאתה חווה, ויש גם, אוכל, אוכל. גם משהו יותר מזה. אני שואל, אם אושר הוא רק הפחתה של סבל, מאיפה, מאיפה מגיעה הח... הסיבה של האושר? אם, אם אושר הוא רק דבר, אושר הוא לא חלל ריק, נכון? הוא לא משהו שהוא רק שלילי. הוא לא רק הפחתה או היעלמות של משהו אחר. יש איזו חוויה של אושר. אם זה רק הפחתה של, של סבל, אז מאיפה הוא מגיע הראש הזה? זאת אומרת, כל דבר שקיים בעולם שאנחנו יכולים להצביע נגדלו, עליו... אני, או אני אושה... יכול, אני יכול כל... לענות כאילו זו... בצור זו... הצד ההוא? אני, אני רוצה לנכח שתיתן לי דוגמה. כן. מי שרוצה לענות לי, אני רוצה שהוא ייתן לי דוגמה של משהו שקיים בעולם בלי שיש לו סיבה שהיא מאותו סוג שלו. נו, okay. הבנתי. תנו לי דוגמה של זה משהו זה. שקיים yeah. בעולם שהוא, בלי שיש לו סיבה שהיא מאותו סוג שלו. לא הבנתי. אנחנו אומרים, אנחנו חומר שלא סיבה מנפש. אנחנו אומרים שהאושר הוא היעדר סבל. אם אנחנו אומרים שהאושר הוא היעדר סבל, זאת אומרת שבשביל שיהיה לי אושר, אני לא צריך שיהיה אושר קודם, או שלא יהיה משהו מהסוג של האושר. למה? כל מה שאני צריך. הטענה היא שהמצב הטבעי שלנו הוא אושר. יש פה סיבה שהיא לא סבל. בטח, מה שאנחנו צריכים לעשות... זה להפחית את הסבל. כאילו, סלק את ה... זה כמו שה... זה כדי להגביר את המצב שידע, זה פשוט צריך לסלק את הבורות. אז אתה מסתפק במועד. זה לא מועד. הם רוצים עושר זה דבר כזה במועד. אני לא יודע, זה קצת, זה קצת יותר, כן, זה יותר דומה למה שאני מחווה, אבל אני חושב שכן. כמו שהטענה היא שאנחנו בעצם, ה-wishdom הוא נמצא. אז אבל אם זה מה שאנחנו, אבל אם זה מה שאנחנו אומרים, אז אנחנו, זה לא נכון בכלל לומר שעושר הוא ההפחתה של הסבל או האלמות של הסבל. זה לא העושר. העושר הוא מה שאנחנו מודעים אליו. כשאנחנו מפחיתים בו את הסבל, אבל כן. ההפחתה של הסבל עצמה, כן. עצמו, או האדר סבל עצמו, של הוא לא עושר, זה הדרך. אוקיי. שם, זה כאילו הסבל מסתיר את העושר, העושר נמצא כן. מאחוריו. כן. נכון, בטוח. התי... זה עושר, לא זה זה שלנו במה. הוא מצב מאושר, כן. הבעיה שאנחנו לא הצלחנו לכסות אותו עם כל מיני דברים. אם אנחנו נצליח עם, עם סבל, כאילו עם כל מיני דברים שמפריעים לנו, שאנחנו יצרנו מתחים, שאנחנו יצרנו התנגדויות, שאנחנו יצרנו אה, אה, אה, שאיפות שהן לא ריאליות, ואם אנחנו נוריד את הדברים האלה, אז יש, מה שישאר... זה, רע... כן, אבל... זה לא רק להוריד. אתה צריך להיות גם פרויקטיבי. כן, בטח. וזה לא מצב אקסטטי. לא מצב לא <אסטרטיות> בהכרח קצת הוא כבר, הוא תלוי משהו, כלומר, הוא עושה בלך שעצמו. לא, לא, לא, לא, לא. זה כמו הפסל של מיקלנג'לו. נכון, הוא נמצא שם. אבל למה אנחנו רק צריכים להוריד? הוא רק הוריד להוריד. למה אנחנו? זה כאילו, אבל... זה המביטציה שנתת. אז התחלת קודם בעושר, ואחר כך עברת לסרט. חוסר סבל זה אינטומפסט. לא, בסדר, זה בסדר. אני שואלת למה זה לא מתחיל קודם בחוסר סבל, ואחר כך עובר לרושם. כי זה הסבל. זה מה כן, אני לא... זה יחד. כלומר, עובד כאן... אני רוצה... לא, זה משנה. אז דיברנו מהבחינה הזאת שאם אין סבל, כי אם הסבל, בעצם הבעיה היא קודם כל הסבל, כי יש סבל. אז אם אנחנו מורידים דרך מדיטציה, נושאים מדיטציה לסוות, אז אחר כך אפשר להגיע יותר בקלות. אבל זה לא על גדול נאות. רגע, אני אענה לך, כאילו, קודם כל עניתי לך את התשובה, בסוף נאות, כן? אני חושב, בדרך כלל בבודיזם אין שום דבר מקרי. השאלה שלך, לכן בעיניי, היא שאלה מאוד טובה. זאת אומרת, לחשוב ככה, זה ממש בדרך כלל מאוד מקדם אותך בבודיזם. עכשיו, למה בולה, נגיד, נתן כהן את האמת של הסבל, ואז הסיבות לסבל? כל דבר, כאילו הסדרים, שום דבר הוא לא מקרי. אז למה אנחנו מתחילים באושר? כי זה, כי זה נראה מוזר, נכון? אני חושב שהמראית המוזרה הזאת, התחושה המוזרה הזאת שאנחנו מקבלים, הלוואי שהם אושרים ויהיה להם את הסיבות לאושר. משהו מרגיש מוזר. רגע, אבל הם סובלים. רגע, אז למה אני חושב קודם כל אושר, ולמה לא קודם כל אושר? אוקי, הוא סובל, הלוואי שהם חושבים מסבל, ואני חושב שזה גור... צריך לגרום לנו לחשוב משהו, ומשהו מאוד מאוד עמוק. משהו שבדרך כלל גם לא מדברים עליו באמת בגודיזם. זאת אומרת, בדרך כלל באמת מדברים על סבל, על סיבות לסבל. לא כל כך מדברים על מה יש לו את הטבע של העושר. מה יש לו את הטבע, מה, מה בעצם הסיבה של העושר. הסיבה שיש לה את אותו סוג של עושר. הסיבה שיש לה את אותו טבע, כמו עושר. לא מדברים על זה בדרך כלל, לא אומרים מה זה בדרך כלל. אבל עצם זה שנותנים לנו את הסדר הזה. אז כדי שאנחנו נחשוב על זו הפרשנות שלי, אני חושב שהיא די הולכת בד בבד עם איך שאבודה לימד שלושת הסיבובים של גלגל הדרמה, שהוא, שהוא הסביר את, ה, את, ה, את העניין של הטבע של האושר רק בסוף בסוף בסוף של הלימודים שלו. אבל הוא רוצה מההתחלה שאנחנו נחשוב על זה. רגע, למה, למה הוא אומר לי קודם כל לחשוב על אושר? למה הוא לא מתחיל מסבל? אני חושב שהסיבה היא שאפשר להתחיל מאושר. אפשר להתחיל מראש אבולי הסבל. האמיתות, האמיתות הן קודם כל <laughs> הסבל. <laughs> כן, האמיתות הן קודם כל הסבל. אבל האמיתות זה הלימוד שאבולה לימד בהתחלה. זה, ה... זה הלימוד הראשון שאבולה נתן, כדי לגרום לאנשים להתחיל להבין את התורה שלו. קודם כל הוא, הוא התחיל מהסבל כדי, כדי שאנשים יבינו קודם כל מה, מה לא. כאילו איך לשנות מה אנחנו עושים לא נכון. וארבע אמיתות אבולה גם לא לימד את ההתהוות התלויה בצורה ישירה. ואז בסיבוב השני של הגלגל אדם אבודה לימד את סוטרת הלב והוא לימד שם בצורה ישירה את ההתהוות התלויה והריקות. בסיבוב השלישי אבודה דיבר על ה... לא אומרים בדרך כלל מה הוא דיבר, אחד הדברים שהוא דיבר זה... בקיצור, שם הוא הציג בצורה יותר ישירה את הסיבות לאושר. אז אבודה באמת הוא... אני חושב שזה מאוד לא מיוחד. אני חושב שזה שמתחילים... ברגע שאתה יודע לחשוב איך אבד שכל היצורים החיים יהיו מאושרים והסיבות לאושר, ברגע שישר אתה יכול לחשוב על זה, ישר אתה יכול לחבר לזה משמעות, ישר אתה יכול לראות איך זה אפשרי להיות ישר באושר בלי להתחיל את הסיבות לסבל, איך זה אפשרי להיות ישר במצב הזה של האושר, אז אתה כבר כאילו הגעת לתובנה מאוד רצינית, ואני חושב שזה מה שעבוד. זה ה בגלל זה גם מתייחס לזה באותה הרצאה שלו, הוא שם את כל הדגש הזה, כי זה, הוא אומר, זה הבסיס בעצם. זאת ההתחלה. הנושא שלו, איזה דוגו? הריבוץ' שהיה, בהרצאה שהוא נתן לנו הוא מתעכב בעיקר על זה, כלומר, הנושא של... כן, של אושר כל היצורים. זה אומרים כמו דיבר על ארבע מיטות, למיטב זיכרון. כן. הוא דיבר על ארבע מיטות. הוא הכיר גם את זה. אני זוכר את זה יותר חזק מאשר את מיטות. כי ארבע מיטות זה נורא אנחנו ישר רוצים לקפוץ לדברים הנעימים ולדברים שגורמים לנו איזו תחושה שהכול בסדר. אבל אברהם רביער, רק שאלה להבהרה, זה מהסוטרה, נכון? כן, זה מהסודות של אבונה. כן, כן. לא מעיינה כאילו ולא... זה משהו שהם גם בעיניינו וגם במעיינה. זה דבר שהוא לא רק במודיעיזם גם, דרך אגב. זה מתרגול גם שהינדואיסטים מתרגלים. רציתי לחזור רגע לכעס ולשאול אותך אם אתה מתרגל את הכעס הזה ולא עונה ולא גורם ליתר כעס ואתה מכיל את הכעס בתוך עצמך אם זה לא פוגם באושר כי אנחנו בעולם הערבי רגילים לפרוק את זה זאת אומרת יש איזה משהו של התברכות הכעס שלך כדי להגיע שלא יהיה unfinished business. ופה אתה אומר לי בעצם, זה unfinished business ותלמדי להתגבר על זה. טוב. אל תכסי. פרט יחסי בחוץ. לא, יש. קודם כל הבעיה בהרגל הזה של להוציא את הכס זה שאנחנו מתרגלים לזה. זאת אומרת, ואז אנחנו מוציאים את הכס ואין לנו שליטה. אז זה גורם לנו ליותר ויותר סיטואציות שאנחנו נעשים כועסים מאוד מאוד בקלות. ואם אנחנו לא יכולים להוציא את הכעס, או אם אנחנו מוציאים, הבן אדם השני מוציא חזרה, אז זה יכול להביא למקומות קטסטרופליים. בעיקר, אין לנו שליטה בזה. עכשיו, המטרה פה זה לא, זה לא להכיל את הכעס, גם. זה לא להחזיק את הכעס בפנים. תרגול של סבלנות זה לא, לא לחרוג שיניים ופשוט לסבול מבפנים. הדרך היחידה להעלים את הכס זה... זה לא ליחוש. יש שתי דרכים. יש שתי דרכים להעלים את הכס. היותר פשוטה מבין שתיהן זה להרוג אותו שהוא קטן. זאת אומרת, אם עכשיו, יש גם דוגמה של ראי פרצ'ה נותן הרבה, זה שאם אני עכשיו עוצם עיניים ומישהו עכשיו נוגע בי, אם אני חושב שמישהו הזה שנוגע בי הוא אדם שאני אוהב, אז באותו זמן אני, אני ארגיש עושר. אם אני חושב שהבן אדם שנוגע בי באותו זמן הוא האויב שלי, אז באותו זמן אני ארגיש פחד והנה עימות ורתיעה. <אז> ואני יוצא עם עיניים, אין לי מושג מזה. מה שאנחנו יכולים ממש לראות מזה, זה שזה התודעה שלנו, שיש לה תפקיד עצום בכל הסיפור הזה. או גם בדרך אחרת, נגיד שעכשיו את באה ואומרת לי, או כולכם באים ואומרים לי, תשמע, בן, כאילו... אתה לא, אתה לא מסביר כל כך טוב, <laughs> ו, וזה גם קצת משעמם, ו, ואתה גם עושה טעויות. Mm. עכשיו, אם אני לוקח את זה כאילו, למה אתם אומרים לי את זה, אני עכשיו מנסה, אני עושה מה שאני יכול בשביל להועיל, אז, אז, אז ישר, ישר יהיה לי את התחושה הזאת שלה, היא ובין אם אני ארצה ובין אם לא, אני אכעס, אני אכעס ברמה כזו או אחרת. אני יכול להתחיל לעצור את הכעס ולחשוב, אם אני אכעס, אז... זה יהרוס את כל השם הטוב שלי, זה יהרוס את החברויות שלי, זה יהרוס את ההנאה שלי, זה יהרוס לי את השינה, זה יהרוס לי את הבריאות. זה יעשה לא נעים לאפי. זה יעשה לא נעים לאפי, אבל זה יהיה מאבק, זה ייקח ממני המון כוחות, זה יהיה מאוד קשה. וגם ככה אני יכול לעצור את קטן זה עוד יותר פשוט, אבל יהיה משהו קטן בפנים שיגיד, אבל, אבל, אבל הוא פגע בי. כל דבר אני לא עוצר את ה-אבל, אבל, הוא פגע בי הזה שעומד בבסיס של זה. אז אני, אבל אם, אם עכשיו אתם רואים, תשמע בן, אתה, אתה, לא, אתה לא מסביר כמו שצריך, ו, וזה גם לא כל כך ברור, ואתה לפעמים מדבר חלש, ו, וגם עשית כל מיני טעויות במה שאמרת, שלא היה נכון ולא היה מדויק, ו, ואם אני מודע ל, ל, למצב האמיתי, אז אני, אז אני אגיד, אוקיי, זה מאוד הגיוני שאתם צודקים, כי, כי, כי, כי אני באמת לא מסביר בצורה הכי טובה שזה יכול להיות. ואני בטוח עשיתי טעויות, ואני לא מדבר מספיק חזק, וזה לא הולך הכי טובה לאוילכם וכולי וכולי. ואם אני רוצה, אם אני באמת רוצה לאויל לכם, אז אני באמת כאילו ארצה לשמוע איך להשתפר ומה אני עושה לא נכון. אתה לוקח דוגמה קלה, שצדק צודק. אבל מה אם הוא לא צודק? מה אם הוא לא צודק? זה צודק היא לא רלוונטית. מה תסכים עם ה... לא, אבל זה יותר קל, סליחה, זה יותר קל, באמת, לא, זה שאלה, לא יודע, כי אתה יכול להדוף את זה, זה קלות, אבל אני לא רוצה להדוף. אם יפי יגיד לך, אתה לא מבין את הדיילה אמרה, ובניינו אתה כן מבין את הדיילה אמרה, לפחות, הבנתי, כמו יפי. עכשיו תתמודד עם זה, עם הכעס. אם... קצת כל מאיפה הוא יודע, מאיפה אתה יודע. אני אתן תשובה, אני אתן תשובה. אני אתן תשובה. אני אתן תשובה. בכל התרגולים האלה, כאילו, משהו הכי חשוב זה חוכמה. כאילו, זה לא מספיק לתרגל אהבה וסבלנות, אתה צריך מימד מאוד מאוד חזק של חוכמה שם. אז נגיד אם אפי אומר לי, אתה לא מבין, אתה יודע למה, אז אני צריך להתחיל לחשוב די מהר. כאילו, אוקיי, אז רגע, מה, מה יפי מנסה להגיד? ומה יהיה הכי טוב שאני אעשה עכשיו? שאני, שאני לא אגיב, שאני, שאני אגיד משהו, שאני לא אגיד משהו? תשמע, אבל, אבל, <laughs> אבל, אבל כל עוד... כל עוד, כל עוד כל, לפעמים הדבר הכי נכון יהיה להגיד לבן אדם שזה לא נכון משהו. נגיד, אבל הדרך הכי חכמה תמיד זה לראות את הטובה של, של הכלל. לא רק לראות את הטובה של עצמך, אלא לראות את הטובה של הכלל. כי בן אדם שתוהג לטובה של הכלל, הוא בדרך כלל גם מקבל את הרווח הכי גדול. אז אם אפי עכשיו יגיד לי משהו שאני אחשוב שהוא לא נכון, וזה יכול להיות מטעה, ושזה דברים מאוד חשובים, אז בלי שמץ של כעס ובלי שמץ של רצון, אני צודק והוא טועה. אם אני יכול מהמקום הזה לבוא ולהגיד, לא, זה לא נכון. אם אני בטוח במאה אחוז שזה לא נכון. לבוא ולהגיד, לא, זה לא נכון. אבל בלי שמץ אלא רק מכוונות טובות, אם אני עושה את זה מהמקום הזה, סביר להניח שזה יועיל לכולם, סביר להניח שכולם יעריכו את זה גם. אז זה יותר, זה, המוטיבציה היא באמת, וחוכמה הזאת, זה דבר שהוא מאוד חשוב אני רוצה להוסיף עוד משהו שהוא מאוד מעשי, כאילו, לא כל כך חכם, אבל הוא מעשי, שראשית כול צריכים להשתדל את הדברים האלה לעשות על הדברים הקלים. זאת אומרת, אם נגיד אני מורה לבודהיזם ואני מלמד ומדבר ומישהו בא ואומר לי אין לך מושג בבודהיזם, שמה יכול להיות שאני פה. אבל אם מישהו יבוא ויגיד לי למשל, תשמע, אתה בכלל לא מבין באמנות קונספטואלית של המאה ה-19. או בישלת דורות. או בישלת גרוע, כן, אז, אז זאת, אין לי בעיה גדולה ושם הרבה יותר קל לי. להיות חומל, זאת אומרת, כן, בסדר, אולי אתה צודק וזה. עוד דבר אחד שחשוב, אני חושב, זה הנושא של טווח הזמן. זאת אומרת, אם קרה משהו שעורר בי כעס, וכעסתי, וזו עובדה, יכול להיות שאחרי ארבע שעות אני אחשוב, אולי זו לא הייתה התגובה הכי נכונה. עכשיו, יכול להיות <coughs> שברגע שזה קרה לא הייתי בכלל מסוגל לחשוב, כי נהיה לי אדום לפני העיניים, והכול וכך. אבל אחרי ארבע שעות, כולנו, בוא נגיד, אחרי עשרים שנה, כמעט כולנו, על רוב הדברים, הפסקנו לכעוס. <coughs> לא על הכל, אבל על הרבה מאוד דברים שפעם חשבנו שהם הרי גורל. עכשיו, ארבע שעות זה גם זמן טוב. וככל שאנחנו עושים את זה, אפילו אם זה לא בו זמנית, אפילו אם אנחנו לא... במרכאות, מצליחים להתגבר על הכעס או להפוך אותו לחמלה או משהו כזה, עדיין זה מצוין. שוב, אז יש פה כאילו מין מכפלה של מצד אחד העוצמה הרגשית של הדבר הזה, שככל שהיא פחות חזקה, אנחנו יכולים להתמודד יותר בקלות. הדבר השני זה הזמן, כמה זמן לוקח לי עד שאני מבין שהכעס הזה הוא לא היה אה, אה, טוב. עכשיו, אם דברים מאוד מאוד קשים, שייקח לך שנתיים, שבועיים, ארבע שעות, אם זה דברים מאוד קלים יכול להיות שהרבה יותר מהר. עכשיו, אם דבר אחד מסוים, נגיד הוא חוזר וחוזר וחוזר, ובאמת תתרגלי את זה, אז תראי שאת מתקרבת, כאילו הרבה פחות זמן לוקח לך בשביל לראות שאולי פה לא היה מקום לכעס. אני חושב שיש דבר אחד שאתה לקחת כהנחת יסוד שהיא לא נכונה. ההנחה בסופו של דבר שנייה הייתה אם נגיד מישהו מתנגד למה שאני אומר או סותר את מה שאני אומר, זה יביא, כנראה יש סיכוי גדול מאוד, לא לטעם ספציפית, יביא את הצד השני לסבל, או לעצבים או לכעס או לדברים, כלומר דיבורים שהם נוגדים את מה, נגיד אמרתי משהו, אתה אומר לי, שמע אתה מדבר שטויות, זה לא נכון, זה אמור להביא אותי לסבל. עכשיו, זאת הנחה שהיא נכונה לא בגלל הדברים שאמרתם נכונים או לא נכונים, ברור. אלא בגלל, בגלל, אני בגלל, אני... בגלל שאני, בגובה שלך. לא, כן, בגלל ש... שהתפיסה שלי של עצמי, כלומר, היא כן. תפיסה חשיבות שלי של עצמי. כן. אני... כן. אני... לכדר... עכשיו, זה... ברור שאם היה ניגש לך שוטה הכפר, ואומר לך שאתה לא מבין בעסקים, אז היית אומר, בסדר, נו, לא, אתה שוטה הכפר, מה... לכן אני מתייחס למה שאתה אמרת קודם, שאם נגיד אני... אני, אני נגיד, נגיד, איפה שאתה דיברת, נגיד, שטו... שטויות, או, וגם לא ברור וחלש, אמרתי, אם, אם, אם אני הבנתי נכון אותך, אתה אומר, אם אני יוכל... לקבל את מה ש... אני אקבל את מה שאתם אומרים, ולקח אה, את זה כאפשרות שזה נכון, ולהגיד אוקיי, כנראה ש... כמו שבשביל... שאומרים, ביקורת בונה, אם אתה לוקח כן. משהו, אתה אומר, אה, זאת ביקורת בונה, טוב מאוד. כן, אבל אין בזה שום קשר לנכונות או חוסר נכונות הטענות, לכשעצמם. אין, אין נכונות אל, אבסולוטית. כן, זה מה שאני אומר. אין אחת. נכונות אבסולוטית. כלומר, ההדלקה הזאת נכון, לא נכון, זה כאילו טקטיקה, כאילו זה טקטיקה בשביל לרצות את הצד השני ותו לא. לא, בשבילך. נכון, ברור שזה מתחיל בי, אבל אם אני מסתכל על זה נקי בשלוות נפש, כן. ואני יכול להגיד בשלוות נפש מוחלטת, כן. מה זה משנה אם זה נכון או לא נכון מה שאתה אמרת? נכון. אם אני אגיד לך, אתה נכון צודק, לא נכון, אני אגיד לך שאתה צודק <coughs> ונחמד וזה הכל בסדר, כן. מה זה משנה אם זה נכון או לא נכון? <coughs> כיוון שאתה מוגבל ומסכן, אתה צריך לקבל את התגובה החיובית כדי שתרגיש יותר טוב, ואני סבבה עם זה גם כן. כלומר, אני מוכן להחליק לך את ההתנהגות הזאת בשביל זה אתה צריך כבר להיות חכם. זאת אומרת, בשביל לא להיפגע. לגמרי. נו, בסדר. אז אתה כבר במצב אחר. אתה לא נפגע, ועכשיו אתה מחליט מה לעשות. הבעיה היא שאתה נפגע. מה שאני טוען בעצם, שלכאורה הכל מתחיל במצב הנפשי שלך, אבל מה שאתה עושה באותה נקודת זמן, אתה לא מסתכל על עצמך, אתה מסתכל על הצד השני. אתה מנסה להתאים את התגובה שלך לצד השני, בגלל חמלה. אני, אני אתן... כן. אבל על עצמך, זה החוכמה. אני חושב שאם אתה חומל לצד זה אותו דבר. באותו זמן. נכון. אני מנסה לתת תשובה ככה, גם רחבה, גם פשוטה. קודם כל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים. זה מה שאנחנו לא שואלים מספיק. אנחנו לא שואלים מספיק, ואנחנו נותנים לתודעה שלנו לעשות מה שבא לה. <אם> ואם אנחנו נשים לב מה בא לתודעה שלנו, אנחנו בעצם נראה שאין סיכוי שנקבל את מה שאנחנו רוצים. כי אני חושב שכולנו רוצים שנסתדר טוב אחד עם השני, ושיהיה לנו נחמד, וש... וש... וש... ושנהיה בהרמוניה. נראה לי שזה מה שכולנו רוצים. כאילו, שיהיה יחסים טובים במשפחה, ונראה לי שזה מה שכולנו היינו שמים במקום גבוה. בטח האנשים שבאים, כאילו, ללמוד ל... ל... איך להיות אנשים טובים. אבל אם נשים לב לתודעה שלנו, אז נראה שהיא לא הולכת לשם. אם התודעה שלנו לא הולכת לשם, איך אנחנו יכולים להגיע לשם? אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור את המטרה הזאת. כאילו, אוקיי, מה שחשוב לי זה שיהיה טוב במשפחה שלי. מה שחשוב לי זה להביא את המקסימום ראש של המשפחה שלי. אז זה קודם כל המטרה. זה נורא חשוב. <coughs> הכי חשוב לי להביא מקסימום ראש של המשפחה שלי. עכשיו, מה הדבר שהכי מקשה עליי להביא מקסימום ראש של המשפחה שלי? כעס. למה? כי כשהכעס מגיע, אז, אז ואז אני עושה טעויות, ואז mm -hmm. אני עושה שטויות, ואז אני עושה דברים שמאוד קשה לחזור מהם בשביל האושר של המשפחה שלי. ו, ופה, בשביל להפחית את הכעס, פשוט צריך לחשוב שוב ושוב ושוב על הפגמים שלו, כי כל כך אנחנו לא רוצים להפחית את הכעס. כי כעס בס שמישהו נכנס למקומות שהכי אנחנו לא רוצים לוותר בהם, שאנחנו, לא, שאנחנו כמו ילד קטן שאוחז במשהו שחשוב לו, שאנחנו ילדותיים במקומות האלה. מישהו אומר עליי משהו רע, אני לא רוצה להיות הבן אדם הגדול. אני לא רוצה לוותר, אני לא רוצה לא לכעוס עליו. <קליק> בגלל זה אנחנו קודם כל חייבים, בגלל זה מדברים בבודהיזם על להכניע את התודעה. להכניע את התודעה זה לא תהליך נעים, זה לא תהליך נחמד, זה לא תהליך שהוא כיפי. אנחנו צריכים לראות את הפגמים של הכעס ולהבין שכאילו יש פה בריון אחד שזה הבן אדם השני שעשה מה שאני לא רוצה, אבל יש פה בריון הרבה יותר גדול שזה הכעס, ואם אני אלך איתו, אז, אז, אז הוא, הוא, הוא בטוח יהרוס אותי. כאילו, אנחנו קודם כל חייבים להבין את הפגמים של הכעס, זה, זה, זה, זה, זה, זה הצעד הקריטי, mm -hmm. לראות את הפגמים של הכעס, לראות, אם אני הולך עם הכעס הזה, אין לי סיכוי, זה נורא קשה לראות את זה, וזה זה המפתח לכל, זה הבסיס לכל. אני צריך לראות שאם אני כועס, זהו, אני, אני, אני לא אעשה את הדברים נכון, אני אאבד את, את כל הדברים שאני רוצה שיהיו לי, mm -hmm. אני אאבד את הכבוד שלי, את המשפחה שלי, את החברות. את הגדולה שלי, אני אאבד את כל התכונות הטובות שלי, אני אאבד את האושר שלי, אני אאבד את הבריאות שלי, אני אאבד, ככל שאני אכעס יותר, ככה ביחס ישר זה יקרה לי. כשזה אחד לאחד. <אחרי>. <עביר> okay, <עביר> אז <וואטה> <עביר> רגע, אז רק תנו לי לסיים, זה לא היה מספיק זה, פשוט, אבל השלב הראשון זה המטרה, אני רוצה שיהיה אושר למשפחה שלי. לכל המשפחה. אני רוצה להיות הבן אדם הזה שמסוגל להביא אושר לכל המשפחה, זה מה מש... שאני מש... מש... רוצה להיות. עכשיו, השלב השני, מה שמונע ממני לעשות את זה? מה שמונע ממני לעשות את זה זה הכעס, שהוא הורס לי את כל המקומות שאני רוצה להגיע אליהם. ואז... חלק... ש... אז אתה תתחיל להילחם בו. אחר... בו. אתה לא לו מקום, זה כמו, כן, אתה תיתן לו להיות, ברגע שאתה נותן לו להיות, אין סיכוי. רק ברגע שאתה רוצה להילחם בו, אז אתה יכול להתחיל. ואז אתה תתחיל למצוא שיטות. אחרת אני יכול להגיד לכם שיטות מהיום עד מחר, נילחם נגד הכעס, אנחנו לא ניישם את זה. קודם כל, אנחנו חייבים להבין, חייבים להבין איך הכעס הוא זה שלוקח את כל מה שמבטיח לנו. שהכעס הוא זה שלוקח את כל מה שמבטיח לנו, את העושר, את החברות עם המשפחה. נכון, ברגע מסוים אנחנו צריכים לוותר, אנחנו צריכים להפסיד. בטווח קצר, אבל כולנו יודעים שאם מישהו מוותר לנו, מפסיד עבורנו, אנחנו אחרי זה מעריצים את הבן אדם הזה. אם בן אדם אחר רואה אותנו ברגע קשה שלנו, אומרים משהו רע, עושים משהו רע, ויש לו אהבה ויש לו סבלנות אלינו, והוא גם לא נותן לנו להרגיש כאילו הוא עושה את זה מאיזה מקום שאני יותר טוב מכם. אז, אז, אז זה האנשים שאנחנו הכי נאהב ואנחנו הכי נרצה לתת להם. הכעס אומר לנו שהוא ייתן לנו לנצח, הוא ייתן לנו את הרווח, והסבלנות זה נראה אבל האמת שזה בדיוק הפוך, וזה נורא קשה להבין, זה כמעט בלתי אפשרי להבין. <מח> הסבלנות עושה אותנו יותר גדולים, עושה אותנו אנשים מדהימים, וגורמת לכולם לאהוב אותנו ולרצות כאילו לעשות דברים עבורנו, בעוד שהכעס בדיוק עושה את ההפך, וככל שיש לנו יותר כעס, פחות יאהבו אותנו, יותר יתרחקו איתנו. אנחנו רואים את זה לגבי אחרים, אנחנו לא רואים שזה בא מתוך חיים. וככל שיש לנו יותר סבלנות ואנחנו יותר אצילים, ככה האנשים, כאילו, יהיה להם יותר כבוד אלינו. זה לא קל אז, אז, למה אמרת להכניע את התודעה? מה... כי, כי התודעה מה שלנו הוא? כרגע היא סוררת, היא, היא כמו פיל בחנות חרסינה. כאילו, מה <coughs> שבא לנו לתודעה זה מה שאנחנו עושים. <coughs> התודעה, אבל, התודעה, כאילו, בעיקר אמרתי להכניע בגלל שזה לא תהליך נעים, זה לא כיף. כאילו, אתה צריך לבוא עם השוט הזה של להגיד, אוקיי, בא לך עכשיו לכעוס, בא לך עכשיו להראות לבן אדם השני מי הבוס, אבל, אבל, אבל אם תעשי את זה, מה יקרה? כאילו... אז מה יהיה הרווח מזה? מה יהיה ההפסד? כאילו, זה לא נעים, זה לא כיף לחשוב בצורה פרקטית כזאת. יש עוד שאלה? לי מפריע שבכל <שאל> <שאל> הדיון הזה, בכל הגישה הזאת, אנחנו מדברים כל הזמן אה, עליי בתור אה, אה, מה אני עושה עם הכעס, איך אני לא כועס ואיך אני זה, אבל אנחנו, אני, אני גם זה שפוגע. אני גם בצד, אני הצד השני, אני לא רק זה שתמיד פוגעים בו, אני גם זה שפוגע באחרים. וכל הדיון שלך היה איך אני עושה, זה כאילו משחרר, הדיון הזה כאילו משחרר אותנו מאחריות, לא, לא להיות זה שחומה ואת אלא גם לא אה, לפגוע. נגיד בדוגמה שלך, אני עכשיו אני, שבא אליך עכשיו, ואומר לך שעכשיו אני יכול להטיח בך שההרצאה שלך הייתה משממת, והשיעור שלך היה זה, והיה, ודיברת יותר מדי, ולא הקשבת לאחרים, וזה וזה וזה, ואני יכול להגיד את זה בדרך אחרת, אפילו להקדים ולהגיד לך, תשמע, אתה, יש לי כמה, זה היה מאוד מעניין וזה, אבל יש לי כמה הערות, ואני רוצה גם לתת לך איזה משוב, ואתה מוכן לשמוע וכל זה, ואז אני אגיש לך, אגיד לך את זה, מראש באחריות שלי, לא באחריות שלך אחר כך לקחת את זה באופן קונסטרוקטיבי ולהעניק, באחריות שלי צריך להגיש לך או לתת לך או להעניק לך את הדרך הזאת כבר מראש, בלי שאתה תצטרך לסבול בכלל ולהיפגע, כי אני אדאג מראש לעשות את זה. אם הוא לא מסוגל, אם אתה לא מסוגל. אבל זה שלי. אבל הוא דיבר לעצמו כרגע. אבל אני אומר שאתה, לא רק אתה, אנחנו במשוואה הזאת. אבל הוא לא רק בצד השני. הוא לא יכול להשפיע עליך. אני אתן לך תשובה. לא, אני אומר שזו אחריות של כולנו כבני אדם. ברור. טוב, אני לא... בניסיון שלי זה קשור במאה אחוז לדברים האלה. מה שהכי חשוב זה מאיפה אתה בא. אם אתה בא ממקום של אהבה וחמלה, אז מה שתעשה יהיה, זה הרבה פחות המילים שאתה בוחר, הדרך שבה אתה מביא, זה הרבה יותר הרגשות שעומדים מאחורי זה. אם אתה בא לבן אדם השני ממקום, אם אתה נגיד בא לילד שלך או למישהו שאתה מאוד אוהב ושאתה גם מכיר אותו ומהמקום הזה של אהבה, אפילו אתה אומר מילים קשות, אתה, אבל רק מאהבה ואתה יודע גם שיכול לעמוד בזה, יש פה גם אלמנ של חוכמה אתה יודע שהילד הזה, לפעמים הוא צריך לשמוע מילים קצת קשות בשביל להשתנות, אבל שזה יעזור לו אתה יודע שאפילו אם במיידי הוא ירגיש קצת צביטה, אבל בטווח הארוך זה יעזור לו הרבה יותר משאני אגיד לו עכשיו את המילים הכי נעימות אז, אז אם אתה יכול מהמקום מה הזה של אהבה לעשות את זה, רק מהמקום הזה. אז אתה תותן לו תועלת עצומה. אתה תותן לו תועלת עצומה. אבל אם אתה בא ממקום של כעס, וממקום של חוסר נוחות, וממקום שאתה לא רואה את הבן אדם השני באמת, ותשתמש במילים הכי יפות והכי נכונות, לא לא אז... אני, דבק, אני אומר שהאחריות של כל אחד מאיתנו ולבוא מהמקום הזה של אהבה וחמלה וזה, לצד השני. כולנו מסכימים. בדיון עד עכשיו זה כאילו לא היה, זה כל הצד הפסיבי, הצד שהוא כאילו נפגע. אתה יכול להשתיע רק עליך. לא, זה הטענה העיקרית זה שהבן אדם העיקרי שהכל העבוד עליו זה אתה. בין אם אתה פוגע ובין אם אתה נפגע, אתה יכול לצאת רק מעצמך. אתה נקודת המוצא, פוגע או כנפגע. כן. <תתת> זה, <תתת> זה, <מכ> זה, זה <תתת> במקום <תתת> בעיניי <מכ> מה שאתה אומר, <מכ> <מכ> אני, אני חושב שזה לא, שזה לא היה, אבל, אבל אני אומר לך, אני מסכים איתך והדרך הכי טובה, הדרך הכי טובה לעשות את זה זה קודם כל שיהיה בסיס בריא, זאת אומרת הבסיס חייב להיות בריא, הבסיס חייב להיות מקום של כמה שיותר אהבה, כמה שיותר חמלה, כמה שיותר לראות את הבן השני כמו עצמך, רוצה להיות מושר, רוצה להיות מושר. ומהמקום הזה אני מסכים לגמרי. ומהמקום הזה זה נכון לשני הכיוונים. זה נכון גם לכיוון שמשהו וגם במקום שאני רוצה לא לפגוע באחרים, וגם במקום שאני רוצה לא יהיה אני חושב יותר מזה, שבו האחריות <דעת> שלי <מח> היא לא לפגוע באחרים המקום הזה יתרום או תורם הרבה יותר <דעת> לעושר לא <דעת> העולמי <דעת> ולפחר <ואיפושה דעת> סבל <דעת> מאשר המקום השני שבו אני יודע איך, איך, לא, איך אני מנסה להמעיט את הסבל כי אם כולנו מגלה אחריות ולא לפגוע, בזמן אמיתי ולחשוב. אבל אתה יכול לשנות לא, כל אחד לעצמו. כן, אני לא פגע, זה לא מספיק. פוגעים אחד מאיתנו לא יפגע, מה זאת אומרת? בוא נגרום לאחרים להפסיק לפגוע בנו. אני לא אפגע. לא רוצה לגרום לאחרים, אני רוצה לקחת אחריות על עצמי. אני לא רוצה לסמוך על זה שאתה לא תפגע. אני לא מבין למה אתה מתנגד. אתה בפלאפון ומתנגד. אתם אומרים אותו דבר, אתם אומרים אותו דבר. אתם לא אומרים אותו דבר, אני לא מבין מה הוא אומר. הוא מסכים איתך. הוא לא מסכים איתי. בואו ננצל את הזמן לשמוע את... לא, לא, לא. אני חושב שיש פה עדיין שאלה במקום שלא נעלתה לגמרי, ואני חושב שזה נכון. אני חושב ש... צריך להסתכל על שני הצדדים, mm -hmm. אבל הקטע הקריטי פה זה להבין איך mm -hmm. כס מחרב לנו mm -hmm. את כל הסיפור. ברגע שאני כועס על מישהו אני כבר לא אוכל להעיל או לו. אני רוצה לא לפגוע בו, אני רוצה להעיל לו, אני לא אוכל. במ במינימום אני לא אגיד לו מילים רעות, או אני לא אתנהג בצורה רעה עם הגוף שלי, אבל mm -hmm. אני לא אחשוב על הדברים טובים. אפילו אני לא חושב, אני, ליד בן אדם שחושב עליי דברים לא טובים, זה לא נעים. איך אתה מחרב את רוצים אז... רגע של עושר, המשטרה? ממליצה להעמיד את ראש הממשלה לדין באשמת שוחד. (צחוק) אתם רואים מה זה עושה. זהו. לא מכריסתי. אז אחרי איך אתה חומל על ביבי עכשיו? איך אתה חומל על ביבי עכשיו? אני ממש חומל הרעב. אתה חומל על שרה, אתה יודע מה הסיפור שלה של שרה, אתה יודע זאת שרה? כן. אבל אתה חומלת, באמת המשפטים, את אני חומלת עליה. זה שעה חולה שעשתה נזק למדמי אנשים. זה שעה מצוינת. רגע, רגע, חבר'ה, אני יודע שכשמכניסים פוליטיקה לעניין, זה לא פוליטיקה, זה שרה. התשובה היא מאוד פשוטה. אם יש מישהו, אם יש מישהו שפסח לחמור עליו יותר מהכל, זה אנשים שהם בסבל נפשי. לאנשים שהתודעה שלהם במצב כל כך, כל כך גרוע. אם אנחנו כנים עם עצמנו, אם יש אחד האנשים הראשונים שאנחנו צריכים לחמור עליו, זה, זה, זה, זה, זה, זה אוקיי, סרה, כמו, כמו שמציגים אותם. שבידי חי כמו שזה נראה. <laughs> <ה> <laughs> הבן אדם... לא הבנתי מה אתה אומר. שבן אדם שיש לו כעס מאוד חזק. ובן אדם שיש לו קנאה מאוד חזקה, ואגו מאוד חזק. ורכושנות. הוא בסבל עצום. הוא בסבל עצום, וזה הבן אדם הראשון שאנחנו צריכים לחמור עליו. האם אני מסוגל לחמור עליו? לא, זה קשה. זה יותר קשה, אבל זה האנשים הראשונים. אנחנו כבר רוצים לשמוח נהדר כולנו. זה האנשים הראשונים שאנחנו צריכים לחמור עליהם, אם אנחנו אובייקטיביים. בן, לי שאלה שהיא לא בראש כל השיעור היום, וכולל התרגול, וכולל החשוב הזה. איפה המקום הזה הופך להיות אותנטי? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? איפה המקום של התחשבה והרגש? אגיד לך איפה זה עולה כי אני כן יכולה להזדהות עם מה שאתה אומר במקרה הזה, השר, על כל מיני. אבל לי יש חברה שמתרגלת כבר המון שנים, הרבה ואני באתי את היכולת להיות באיזה קשר אותנו כי ה... לא כל זה. היא לא, לא רק שהיא לא כועסת, זה נראה מזויף משהו. זה נראה מזויף כמעט כמו נוצרים. זה נראה מזויף, היא מזויפת כל הזמן, גם אם אני אגיד לה, באתי לכאן ואיפה היא נותנת לי, לא יודעת, היה לנו באמת איזה אזור שמישהו היה נוכל וגנב לי כסף. אז היא רק ראתה כמה הוא מסכן שהוא צריך לגנוב ממנו. כן. והיה לזה משהו מאוד מקומם. זה לא, הסתכלות טובה, זה נראה יותר גאולה נכון. זה נורא קשה לתרגיל את הדברים האלה ואנחנו רוצים להצליח בהם. לפעמים אז, אז הרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו מתרגילים לא נכון והתחושה היא תחושה של זיוף. וזה מה שאנחנו מקבלים מכל בן אדם כמונו שמנסה, גם ממני, אני בטוח שאתם מקבלים את התחושה הזאת לפחות 50% מהזמן לא. היום. כי, כי, כי, כי הדברים האלה מאוד קשים, מאוד קשה לתרגיל אותם מעומק הלב. וממש קשה לתרגיל אותם מעומק הלב כשאנחנו לא יודעים איך לעשות את זה כמו שצריך. וחלק מאוד חשוב בלעשות את זה כמו שצריך זה לא זאת אומרת, אתה, אתה לא מפסיק להבין, אתה לא מפסיק לראות, לא שהבן אדם, שההתנהגות של הבן אדם, באותו רגע הבן אדם הוא לא בסדר. זה לא להפסיק, זה לא, זה לא להפסיק לראות את, את מה שהוא עושה <coughs> אתה צריך לראות, וזה מאוד קל לראות את ההבדל. אם מישהו שאנחנו מאוד אוהבים עושה משהו שהוא לא בסדר, אנחנו יכולים להבין למה. אנחנו יכולים לרצות שהוא ישתנה. אנחנו רוצים, יכולים לרצות לעזור לו. אבל אנחנו עדיין נראה מה שהוא עשה כי לא אבל בסדר. אבל איך אני מצליחה, אני מסליחה שאני רוצה להוריד את זה יותר למעטר, לראות שתמיד שאני, שאני מצליחה לראות שמישהו לא בסדר, זה קצת גורם לי להיות מצב קטרניזג עליו. זה שאלה גם טובה. אבל מצד אחד רק לסכם את זה בקטן, אנחנו צריכים להחזיק את שני הדברים. הוא לא בסדר, אבל, אבל מגיע לו להיות מאושר, ומה שהוא עושה, זה, זה בא מבורות, זה בא מחוסר ידיעה של איך להיות מאושר. אז שימשיך צריך... לגנוב? לא, לא קשור. אבל, לא, לא, לא, לא, לא להפך, אם עוד. באמת יש לנו חמלה עליו, אז אנחנו צריכים לחשוב איך אני יכול לגרום לו להפסיק לגנוב. אם זה דורש גם אמצעים קשים. שוב, לחשוב על הילד שלך, ואם אתה הורה טוב, אם גם לה, להביא לילד סטירה, הדבר האחרון, <coughs> המוצא האחרון, אז אתה, אם תעשה את זה מהווה, וזה הדרך לפתור את זה, אז לעשות את זה. אבל כשהילד קטן... וכולנו מכירים את זה, אז הכעס שלך, אתה עושה את עצמך כועס. נו. תגידי, כשאתה עושה את זה מול אנשים, כבר בבוקר שלך... כי אין לנו אהבה, כי אין לנו אהבה. אנחנו, הקו הוא מאוד דק, ואנחנו מאוד בקלות רוצים לעשות את עצמנו כועסים, ומוצאים את עצמנו באמת כועסים. אם היינו באים עם מאה אהבה, ואם, א', אנחנו לא מכירים את הפגמים בכעס. אם באמת היינו יודעים את הפגמים בכעס... היינו מפחדים להעמיד פנים שאנחנו כועסים לילד שלנו. אם באמת היינו מבינים את הפגעים בגלל זה, מאוד מאוד היינו מפחדים לכעוס. כי היינו יודעים שבאותו רגע ממש אנחנו עושים את עצמנו חולים. באותו רגע ממש אנחנו כועסים, אנחנו עושים את עצמנו חולים. אם באמת היינו מבינים את הפגעים בגלל זה. ואז היינו מאוד מפחדים לכעוס. ורק עבור מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, היינו מעמידים פנים שאנחנו כועסים. כי היינו יודעים כמה זה מסוכן, כמה הקו אם אנחנו רוצים להעמיד פנים כשאנחנו כועסים, אנחנו קודם כל צריכים להבין את הפגמים בכעס. יש תרגולים בבודהיזם מאוד גבוהים של טנטרה, שאתה מדמיין שאתה כל מיני בודות זועמים. Okay. בודות זועמים. אבל מי שרוצה לתרגל את התרגולים האלה בלי שהוא יבין את הפגמים בכעס, הוא בדרך הבטוחה ללערוף לעצמו את החיים. <coughs> זה, אתה רוצה להעמיד פנים כשאתה כועס, יש לזה הרבה יתרונות להעמיד פנים כשאתה כועס. לפעמים זה הדבר הכי טוב בשביל, בשביל אבל, אבל, אבל בשביל לעשות את זה אתה חייב להבין את הפגמים של כעס במאה אחוז, אחרת, אחרת אתה הורס את עצמך, אתה באמת הורס את עצמך. ועל השאלה של ההתנשאות, להתייחס להתנשאות, ההתנשאות זה גם מאוד קשה. ויש את השמונה פסוקים להתמרת התודעה שהם מאוד יפים לזה. בשביל להפסיק את ההתנשאות, כאילו... אנחנו צריכים להבין איך אנחנו תלויים באנשים אחרים, איך הראשון הראש שלי תלוי באנשים אחרים, איך זה שאם אני מצליח ליצור איזה רגש של אהבה ורגש של חברות עם הבן אדם השני, אני מרגיש טוב בזכותו, אני, אני מרגיש טוב בזכות התודעה שלו, בזכות זה שהוא קיים, בזכות, זה הרבה יותר כיף להיות עם חבר שבאמת אני אוהב אותו, וזה באמת עובד, זה קשה בצורה בלתי אפשרית, אני לא אוהב בלתי אפשרית, זה מאוד קשה. אבל, אבל שזה קורה, זה, זה, זה, זה הרבה יותר טוב מלשבת לבד בבית ולחשוב הלוואי שכולם יהיו מאושרים. <אח> זו הסיבה שאנחנו צריכים אחרים. העושר הא, הכי גדול שלנו מגיע בזכות אחרים. את זה אנחנו צריכים להבין, ו, ואז לאט לאט כאילו גם זה מוריד את ההתנסות שיש בתוך זה. וזה קשה כל הדברים האלה. שוב, דירות הפגועים בהתנסות ואת היתרונות שבהן. ולהוקיר בלה... אחרת. המשפט הזה, המערבי הזה, שכולנו, לא מערבי, אבל כולנו כאילו כן, פסיכולוגיה, שמישהו נגיד מתנהג באיזושהי צורה נורא רעה, אוקיי? ומיד אנחנו נטועים טוב, אבא שלו הכה אותו, ואנחנו מיד מספרים אצלנו סיפור בשביל להרגיע את ה... להוריד את המפלצתיות שלכם. כן, כן, אז יש בזה משהו עוד פעם, שזה קצת סותר למה? זה חבלה. זה לא חבלה. למה לא? זאת חניה. למה לא? את יודעת שבן אדם לא יכעס אם הוא לא סובל. אנחנו לא נכעס אם אנחנו לא סובלים, והוא לא יכעס, והוא לא יתרום לסבל אם הוא לא סובל. אז כשאת רואה את זה, הסיטואציה לגמרי אחרת. אם את באמת מבינה שהוא עשה משהו שנקרא שהוא רע כי הוא סובל, אז את לא יכולה, כאילו... כן, אבל היא נותנת לו לגיטימציה, נגיד גם עדיין. את לא נותנת לגיטימציה, אבל אף אחד לא שואל אותך, וזה לא עניינך. לא, אצלי. לא, לא, אצלך, אצלך, אבל הוא, את לא נותנת לאף לגיטימציה. יש לזה שתי רמות. הרמה הראשונה זה קודם לעצור את הכעס בתוכך, אוקיי? כי שוב, אם את לא רואה את הפגמים בכס, אם הבן אדם הזה פוגע בך, אוקיי? אם זה לא סתם איזה בן אדם תיאורטי שקראת עליו בעיתון, אם הבן אדם הזה אז, אז הכעס יבוא, ואם פוגע בבחזק, הכעס בטוח יבוא. ואז הדבר הראשון זה לעצור את הכעס הזה. קודם כל להבין שהכעס יהרוס אותך, אחרת את לא, לא תרצי לחשוב על איך אבא שלא פגע בו, ואפילו אם אבא שלו פגע בו, אז מה, כאילו למה הוא עושה לי את זה, והכעס עדיין יבוא. אז קודם כל חייבים, חייבים לעצור את הכעס, זה, זה מאוד מאוד קשה לעצור את הכעס. חייבים לחשוב שוב ושוב על זה שאין בו שום תועלת בכעס. זה הדבר הראשון. ורק ברגע אז אנחנו יכולים אולי ללכת לשלב הבא. שהשלב הבא זה, זה איך אני מועיל לו, כאילו. אם, אם, אני, אם אני רק אומר, טוב, אבא שלו פגע בו וזה, אז, אז באיזשהו מקום לא אכפת לי ממנו, אכפת לי רק מעצמי. אני חושב על זה רק כדי שאני ארגיש טוב באותה סטרציה. לא באמת אכפת לי מהבן אדם שעושה את זה, זה. זה. אבל אם, אם אני יכול ללכת לשלב טיפה הבא ולשאול את עצמי, האם יש משהו שאני יכול לעשות בשבילו, אז, אז, אז באמת, קודם כל, אז בשביל זה צריך את החמלה, וצריך גם לראות את היתרונות שבחמלה. צריך לראות איך חמלה זה מקור לכוח. איך ככל שיש לנו יותר חמלה, ככה יש לנו יותר כוח. ככל שיש לנו פחות חמלה, ככה אנחנו יותר חסרי אנשים שבאמת אכפת להם מאחרים, הם אנשים חזקים. הם אנשים שיש להם יותר כוחות. אנחנו חושבים, זה הכל הפוך, התודעה שלנו היא לגמרי, הפוכה לגמרי. אנחנו חושבים שחמלה תחליש אותנו. אנחנו חושבים שחמלה תיקח מאיתנו, משאבים, תיקח מאיתנו זה לא נכון, ככל שיש לנו יותר חמלה, יש לנו יותר כוח. אנחנו צריכים גם חוכמה. זאת אומרת, לא, לא לעשות דברים שהם מעבר ליכולת שלנו, ולעשות דברים בהתאם למה שבן אדם השני צריך. כי אם לא נעשה את זה, אנחנו ניפול להרבה בורות, וזה ייקח לנו את החשק לעזור לאחרים. אבל חמלה זה כוח, כאילו, זה, זה, זה, זה, אין ספק בזה. ואם, ואם אני חומל על הבן אדם השני, אז, ואם אני רואה, אני צריך לראות, בבודהיזם הכל הוא מאוד רציונלי וקר באיזשהו מקום. חמלה, כדאי לי להיות חומל. למה כדאי לי להיות חומר? כי אני לא אוהב את ההרגשה של להיות חסר אני גם לא אוהב את ההרגשה של, של, של להיות מסכן ושל להיות חלש. ו, והאמת שאני חומר על הבן אדם השני באמת, זאת אומרת שאני באמת רואה אותי כמוני, ככל... מה הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם, ומה הבן אדם שהכי נוח לי איתו בעולם, באיזשהו מקום, בסדר? אני, לא יודע אם הכי נוח לי, אבל הבן אדם, מה, מה הרגש שאנחנו הכי אוהבים בעולם? אני. אני, אני, אני. ואיזה מדהים, הם יכלו לראות את הקולם כאני. כאילו, אם יכלו באמת לראות את הבן אדם השני כאני, רק לראות אותו כאני. ואז לעשות מה שאני יכול עבורו. אבל אז הייתי מוקף בדבר שאני הכי, כאילו, בקונספט שאני הכי מאוהב פה בעולם. אני. זה לא נראה לי... זהו. יש כמה שלא כל כך מאוהבים. זה, כן. כי הם פוגעים... כי אנחנו התאבות תלויה. ככל שאנחנו יותר פוגעים באחרים, ככה אנחנו פחות אוהבים את עצמנו. אנחנו לא מבינים את זה. ככל שאנחנו רואים אנשים אחרים, זה, זה, זה דבר שאפשר לבדוק בשני דברים. אחד להסתכל על אחרים, שני להסתכל על עצמנו. <אז> לעשות <אז> את הניסוי הזה. למשל המדיטציה הזאת על אהבה וחמלה. לעשות את החמש דקות ולהרגיש כמה אנחנו טוב, מרגישים טוב עם עצמנו אחרי זה. <אז> לחשוב, הלוואי שהמשפחה שלי, ההורים שלי, החברים שלי, והלוואי שאני אעשה מה שאני יכול. ככל שהחמלה יותר חזקה, גם התחושת ערך עצמי עולה. ככל הסיבה שאנחנו לא אוהבים את עצמנו, כי החמלה שלנו לא מספיק חזקה, כי האווה שלנו לא מספיק חזקה. ככל שהחמלה שלנו יותר חזקה לאחרים, אנחנו לא אוהבים את עצמנו כי, כי, כי אנחנו, כי, כי, כי, כי, כי, כי רוב משהו עצמנו זה איך שאנחנו תופסים אחרים. כי הרבה ו... פעמים אנחנו גם, גם, נכון, אבל, אבל גם ו, ו, ו, ו, יכול לבוא ממקום, חיובי, יכול לבוא ממקום כאילו, של עצלות. של כאילו אוקיי עשיתי טעות, אני לא באמת רוצה לשנות את הטעות, אבל אני רוצה לכרוס על עצמי על הטעות, כי הלוואי שלא הייתי עושה אותה. אבל אני לא רוצה לעשות את המאמץ שלא לעשות את זה שוב. אבל לא משנה, זה לא היה מספיק. זה כן משנה. זה כן משנה, אבל לא הסברתי את זה מספיק. הסברת, אבל אתה בסדר גמור. חברה בת 40 שנה יותר, ואנחנו כמו חיות כזה, והיא עוברת תפיסה קשה, אני חושבת את בזמן האחרון, וזה קרה לפני שלושה ימים, שאני מצלצלת אליה, ואז אני מקבלת את התשובה. לילה, אני נורא כועסת אלייך. עכשיו, אני לא יודעת על מה היא כועסת אליי, ואני לא יודעת מה עשיתי אבל אני מגיעה למצב שאני כבר משותקת, כי אתה מבין, היא כועסת אליי על משהו שאני לא יודעת מה עשיתי. אבל אני אוטומטית חושבת שהיא צודקת, כי אם היא כועסת עליה, אז אני בטח עשיתי משהו לא בסדר. ואז היא אומרת מה עשיתי, נגיד? שזה משהו באמת לא כל כך בסדר, אבל אני לא מודעת אליו בכלל. היא ימ, אמרה באמת, כאילו, היא אמרה לך מה? כן. אוקיי. נו, <עוד> זה... אז אני ישר מתחילה לכאות על <עוד> וזה בדיוק כמו שאמרת, כאילו, אני לא... אני לא מבינה למה אני עושה את זה. ואני עושה את זה כנראה, זאת אומרת, השאלה שלי, אם, אתה, הכל... על, אם אתה עושה משהו שמישהו כועס עליך, אז כנראה שלך יש איזשהו כעס עליו גם. כן, אומרת, כן בדרך בדרך או כלל. מה? או בורות. או בדרך... בורות, <ביע> בדרך, כלל יש איזושהי רמה של פגיעה, שאתה פגעת <ביע> בבן אדם שני, או שלא היה אכפת לך ממנו, או שאפילו כעס קרה. דורות עשה. והעניין הזה של כעס על עצמי, הדרך לשנות, אז באיזשהו מקום יש היגיון בזה שאנחנו כועסים על עצמנו. למה? בגלל שאנחנו אנחנו מביני, כאילו, אנחנו מבינים שצריך המון מאמץ להשתנות. ואנחנו לא רוצים לעשות את המאמץ הזה להשתנות, אז אנחנו רק כועסים על עצמנו, כי זה פתרון יותר קל מאשר להשתנות. אנחנו מבינים שזה נורא קשה לא לעשות את הטעות הזאת שוב. ואנחנו לא, לא, לא רוצים לקחת על עצמנו את המסע המפרך הזה שלא לעשות את הטעות הזאת שוב, אז אנחנו כועסים על עצמנו. אבל זה לא באמת פותר את זה, זה לא פוצר שום דבר, זה רק מדרדר את המצב. אז אם אנחנו באמת רוצים לפתור את המצב, אנחנו צריכים... אנחנו צריכים לכרוס את זה בצורה נכונה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיד, אתה לא בסדר בזה שיש לך את הרגל הזה. וזה שיש לך את הזה, זה גורם לך סבל, זה גורם לבן השני סבל. ולהגיד לעצמנו את זה שוב לאט להשתנות מהמקום, להבין גם שזה זמן עד שנשתנה מהמקום הזה. ו... וסתם לכעוס את עצמנו, בטח כולנו עושים את זה, זה מיותר, זה דבילי, זה רק רורס לנו את העושר. אבל לפחות להכניס לתוך זה טיפה חוכמה בתוך זה, ולהבין מה שאני באמת צריך לעשות זה להשתנות, ודעת לאט, וזה קשה, וזה... ואני אדפק הרבה פעמים עד שאני אשתנה, אבל זה מה שכאילו יש. אין טמפרמנט אישיות. יש טמפרמנט אישיות, אבל צריך להשתמש בו בצורה נכונה. צריך בהלקאה עצמית אפשר להשתמש בצורה נכונה, בגאווה אפשר להשתמש בצורה נכונה, אפילו בדמוי כעס, לא בכעס אמיתי, בדמוי. אבל זה, זה, דבר, זה דברים מאוד קשים, דמוי כעס הזה, לא <coughs> סיכויים <רוס, coughs> שאנחנו רק נהרוס לעצמנו <coughs> את הבריאות. <coughs> ונסה... <coughs> קודם כל צריך להביא את הפגמים בכעס, ברגע <coughs> שהבנו את הפגמים בכעס ב-100%, אז גם נוכל להעמיד פנים שאנחנו כועסים ובאמת לעזור לאחרים בצורה בינטרגית, <coughs> אבל, ואז גם לא... לא, גם לא... אנשים לא יפגעו, אבל כל אנחנו לא רואים את הבן אדם השני ולא רוצים לעזור לבן אדם השני, אנחנו לא יכולים לעצור, כבר יש כעס בפנים. כל אנחנו לא רואים שהבן אדם השני רוצה להיות בגלל זה המודעות היא נורא אני עושה את זה לכלבה שלי כל יום. אני עושה את עצמי, אני באמת מצחול במה שאני עושה את כועס. אני רק דואג ש... שמה זה, איך היא מגיבה? שלא... איך היא מגיבה? אני עושה את זה עוד פעם. אז היא חכמה, אז היא חכמה. שמה עליך. שהכלבה שלי נורא לא יהיה אשמה. אני הגעתי לרוויה האמת. טוב, בסדר. כאילו, נקרא לא בקליטה. אנחנו... קלטתי אבל הרבה. תרגיל אנחנו גומרים בתשע, אבל זה בגלל שאנחנו צריכים לרכבת. אנחנו הולכים לרכבת. כי אני נוסע עם בן. מי נוהג? מבקרת ישראל? אתה לא גר פה, לא? אני פה עכשיו לחודש. אה, לחודש? אבל אני רק אגיד, באמת. אז תבוא גם לשבוע. כן, כן, זה משום שתקבל את הפידבק שלה. הטעות, הטעות טעות גדולה שאנחנו יכולים לעשות עם ריקוץ זה לחשוב שהדברים לא קיימים. לחשוב שהאמת המוחלטת אומרת שדברים לא קיימים ושהאמת היחסית אומרת שהם קיימים. זה כבר טעות. לגמרי טעות, זה 100% טעות. כאילו, לא דבר, עזבי, איזה אגדה אתה לא אומר את זה? פשוט <ע LAUNCH> שאת... שעת... קורא הוא לא בודהיש, ו... גם, גם הוא או לא אומר את זה. ודברים עמוקים כאלה, זה, זה, זה מאוד חשוב. בטח, ש... הוא, הוא יכול להגיד את זה כמשהו טקטי. זאת אומרת, גם בבודהיזם יכולים להגיד לך אמפטינס. אבל כשאת מבינה מה זה, אז את רואה שלא הבנת קודם. זאת אומרת, אז אי אפשר לקחת משהו שהוא אמר באיזשהו משפט, ולהגיד, אוקיי, זה התורה שלו. הוא אמר את זה למישהו, נגיד, נגיד, סתם אני אומר, נגיד מישהו בטוח שכל הדברים הם נורא קיימים, אז בשביל להוריד לו קצת את הביטחון, את יכולה להגיד לו, לא, דברים לא קיימים, ולהוכיח לו שהדברים לא קיימים. איזה דברים? אתם כולכם מבינים, ואני אתן דוגמא, אני אתן דוגמא, אני פשוטה, ודוגמה שלהם כמו שתמיד נותר. נגיד, אם אני שואל אתכם, האם זה קטן או גדול? אבל מה נראה לך? קטן, קטן. קטן, נכון? עכשיו. טוב, שאלה, זה... זה בסדר, אנחנו מבינים את הרעיון. קטנטן. זה יחשי, אוקיי. זה הכל יחסית. אם אני עכשיו שואל אותך. גדול. קטן או גדול? גדול נורא. זה באמת? נכון? איך זה נראה לתודעה? נכון. עכשיו, אם אני שואל, האם היא האישה של ימין או האישה של שמאל? זה קצת פחות, נכון? זה מוחלט, לא, האם האישה של ימין או האישה של שמאל? לא לימיני או לשמאלי, האם היא מצד ימין או מצד שמאל? אם מתנון מסתכל על ימין מצד שמאל? מצד אחד היא מימין, מצד, כן. עכשיו, אז אנחנו יכולים לראות שדברים יכולים להתקיים רק בצורה כלל. ולא להתקיים מהצד של עצמם. שתי הדוגמאות שלכם יכולים להתקיים בכלל. צריך לראות, מה שאנחנו יכולים לראות מהדוגמא הזאת, זה שדברים יכולים להתקיים ולא להתקיים מהצד של עצמם. זאת אומרת שאין דבר כזה גדול מהצד של עצמו. רגע, תנו לי לזרום עם זה אני רק נותן את זה על קצה המזג, וכולכם עייפים ורבויים, אבל בכל זאת, כי, כי, זה, כי זה נושא מאוד חשוב, ו, ו, וחשוב לי להראות לכם שזה כאילו אפשרי, הקונספט הזה. אנחנו יכולים לראות בדוגמה של גדול וקטן, ש, שדברים לא באמת גדולים מהצד של עצמם, אף פעם, mm -hmm. אבל שעדיין, כי התהוות תלויה בו זמנית, עם זה שהם לא גדולים כשלעצמם, שאובייקטיבית אין גדול ואין קטן, ועדיין, בו זמנית, מיד, כדי שגדול יתקיים, הוא יכול להתקיים אך ורק כהתהוות תלויה. אך ורק. לראות את שתי המיטות ביחד זה מאוד חשוב. כן, כן, אבל איך תגיע מזה, כך ש... ש... שהירח לא באמת קיים. רגע, רגע, חכה. לא, אה, אה, אה, אה, ש... היום קצר, כן. זה צעד צעד, אבל, אבל חשוב להבין את הדברים האלה בדברים, האלה, בדברים האלה שהם יותר... זה ככה תמיד, לכל הדברים האלה, גם ברמות היותר עדינות, שאנחנו שואלים האם חומר קיים או לא קיים, זה אותו רציונל. בגלל זה, זה יותר חשוב להבין את זה בדברים שאנחנו כן תופסים אינטואיטיבית. ואז לסיים, כי אחרת אנחנו יכולים לטעות ביישומים היותר מסובכים. כל מה שבאתי להמחיש לכם זה שיכול להיות דבר שלא קיים אובייקטיבית, לא קיים של עצמו, ועדיין, ולא רק שעדיין, הדרך היחידה שבה הוא קיים זה קיום תלוי, קיום בתלות. וככה כל הדברים קיימים, זה פשוט לא נראה לתודעה שלנו. התודעה שלנו, כל דבר שהיא תופסת ישר, תופסת אותו כקיים של עצמו, ואין בעיה עם זה. שתודעה שלנו תחשוב מה שהיא רוצה. זה בסדר שהיא חושבת ככה, זה נחמד, זה נעים לנו, אין שום בעיה עם זה. את לא צריך להאמין לה. קורה <laughs> שאנחנו באמת, במאה אחוז מאמינים לזה, שזה, שזה מגביל אותנו, שזה לוקח לנו את החופש. אז, אז, אז, זה, זה רק טיפה, זה לא, זה לא להיכנס לעומק של אבל זה רק טיפה בשביל להגיד כאילו, כן, שתי אמיתות, הם, הם, אפשר להבין אותן במאה אחוז, בלי לשלול קיום ובלי להכריז בקיום אובייקטיבי. כאילו, תמיד, זה, זה, זה, זה המחשה לזה, כאילו. אז, אז, <coughs> אז, אז, אז, אז, אז, אז זה, זה כדי להסביר, זה כדי להסביר מה זה פחות או יותר ההסתכלות הנכונה. לא <coughs> רק בקטנה, <coughs> שאנחנו מדברים על דברים שלא קיימים מצד עצמם, <coughs> ועדיין קיימים כי התערבות תלויה, זה, זה, זה הדוגמה לזה. <coughs> כאילו, זה, זה, זה, זה, זה יכול להתקיים בצורה הזאת. זה הדרך היחידה שזה מתקיים בה אפילו, אבל, אבל זה רק טיפה על זה. תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה> <תודה> <תודה>